Van, szű, a kívánok ebben az infantilis. Hát, hogy infantilis vagy infantilisnak mondott vagy milyen világban, pont arra gondoltam befelé jövet, hogy vajon évekkel ezelőtt, egy, kettő, három, négy, nem fogom el sorolni az összes évet, amióta készsi létezik, hogy vajon. Egyszerűbb képlet mellett volt az ember, amikor a világhoz viszonyult. Egy dolog biztos, hogy változott, és arról hosszan tudnék mesélni, de nem fogok, hogy az érzelmi hozzáállásom a világhoz változott. Minőségileg még nem, de mennyiségileg feltétlenül ez azt jelenti, hogy... Ha üzemi hőmérsékletem továbbra is sokkal magasabb, mint az emberek átlagáé, a saját magam üzemi hőmérséklete sokkal alacsonyabb lett, mint amilyen korábban voltam, és ennek számos olyan következménye van, amivel korábban nem kellett együtt élnem. Én azt nem mondom, hogy ez most jobb vagy rosszabb, mint amilyen korábban volt más. Egy és ugyanazon dolgok bírnak egészen másfajta jelentéstartalommal, egy is ugyanazon dolgok szólnak egészen másról, mint korábban. Nem tudom, hogy ismerik ezt a jelenséget, túlságosan nem akarom húzni ezzel az önök idejét, meg mondjuk, ha azt mondom, hogy jelentés az árbóckos akkor annak csak van jelentősége, hogy én mit látok a világból. Aztán azt követően, hogy mit látok a világból abból, mit szűrök ki úgy, hogy azt megosztom önökkel. Aztán, amit kiszűrök, azoknak a dolgoknak mekkora jelentőséget tulajdonítok. Hát végül is ez a kejfejjancsinak, a gerince, ez a kejfejjancsinak ezen túlmenően a struktúrája, a csontváza, az, hogyha abban változása van, hogyha a terhelés másféleképpen alakul, és az a csontvázra hatással van, akkor arról az ember beszámol, de hogy ez önöket egy tízes skálán mennyire érdekli, azt nem tudom. Egy tízes skálán tízesre érinti önöket, hiszen ez az én műsorom, és amit én a világból látok, kiszűrök, és aztán jelentőséget tulajdonítok neki, az óhatatlanul rányomja a bélyegét erre a két és két és fél órára. Ha már itt egyébként a két és két és fél óráról van szó, akkor egyben azt is hadd el, hogy van bennem törekvés a tekintetben, hogy a műsor tovább tudjon tartani, így kíséletképpen kísérletképpen felvettem, hogyha vannak olyan jelentkezők, akikkel előtte természetesen beszélgetek, nem túl hosszan, de valamiféle bemutatkozó beszélgetésre a műsor előtt sor kerül, tehát nem műsorba kerülnek egyből, akik adott esetben kilenctől mondjuk negyed tízig, aztán fél tízig vállalnak beszélgetést velem, a velük kapcsolatos dolgokról, arról, amit ők a világból látnak, tehát nem egy kis beszéljük egy szeretnék csinálni, Isten ments, abból így is több van a kelleténél. Tehát, a lennének olyan jelentkezők, akik 9 és 4, 10, 9 és fél 10 között hajlandóak lennének hármasban beszélgetni, egyes telefon, kettes telefon, és én vagyok a harmadik, akkor azok küldjék el a dörö.fialajanos.kukac.gmail.com e-mail címre a nevüket, az életkorukat, a foglalkozásukat és természetesen a telefonszámukat. Ezt követően én megkeresem őket, és aztán vagy létrejön egy hármas kapcsolat, vagy sem. Tehát még egyszer arra kérem önöket, fiúkat, lányokat, lányokat, fiúkat, korhatári besorolás nincs. Hogy aki vágyat érez magában arra, hogy a műsorban úgy szerepeljen, hogy azt egyébként mások is élvezzék, tehát nem kizárólag a saját sírálmai foglalkoztatják, hanem a világhoz való viszonyulásáról azt feltételezzé, hogy az iránt más is érdeklődést mutathat. Dörö pont, Fiala Janos kukac gmail.com e-mail címre küldjön egy e-mailt, amelyben feltünteti a nevét, a telefonszámát, az életkorát és a foglalkozását. Ki fog derülni, hogy hányan jelentkeznek, ha jelentkeznek egyáltalán, hogy belőlük egy héten hány műsort lehet kiállítani 9 óra után. Természetesen a felhívással később is élni fogok, de most kezdtem el. Igen, azt mondják, hogy a tévének a hangja az túlvezérelt. Változatlanul ezt mondják a nézők, illetve a nézők közül, egy hogy ezzel lehet -e valamit csinálni. Ilyen korábban nem fordult elő. Jó reggelt a tévéadás hangja, túlvezérelt. Torz az internetes adás rendben van, ügyvözleten. xy aki férfi, azt tudom mondani, hogy ezzel már foglalkoztak. Dani, tudsz valamit ezügyben segíteni? Az operatőr kollégának, vagy bárkinek, aki a műsornak a hangjához hozzá tudsz szólani, Dani? Nem tudta, hogyan? Nem tudta, Kejfe Jancsin nem létezik tudta, műszakíban hogyan élkül. A buszra, torz a tévihang. Menni, de nem tudta, hogyan Ezt írja a néző. A jegyet, el kérni, de nem tudta, Én nem tudok elmondani. mit tenni. Nem tudta, nem tudta, Jó, csak mondom. Én átadtam a szűszenetet. Nem tudtam, hogyan, nem tudtam, hogyan. Ma a 2020. október 29-e van Csütörtök, a pontos idő 4 perccel múlott reggel, 4-1-8, ez a Kéfej minden, amit az aznakról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János reggeli 14 éve óliaknak nem, felette is, csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Küldök három embernek SMS-t, hogyha Netán hívni akarnának, akkor ahhoz a 061877 es telefonszám tud alkalmat biztosítani. De nem tudta hogyan elmondani, a kicsi szomorúnak látta. Mellé bújt volna, de nem tudta hogyan elmondani Nem tudta hogyan, nem tudta hogyan Azt hallom, hogy egyre rosszabb Valamit csinálni kénevel vele Nem tudta hogyan elmondani Dani, te föl tudod venni a központ egy pillanatra, vagy kimegyek. Nem akar iskolába járni, de nem tudja hogyan elmondani. A néni nem szeret nézni, de nem tudja hogyan elmondani. Nem tudom hogyan mondani. Hogy nem tudt hogyan nem tudta, hogyan, nem tud, a nem tudta, hogyan elmondani. nem tudsz a nem tudta, hogyan, nem tud, a nem nem a nem nem tud, a nem nem nem nem tudsz a Nem hogyan, nem tudta, hogyan elmondani. Gyakorlatilag ugye ez olyan hasznos időt veszel, amiben nem tudok mit kezdeni, de azt kérdezem három embertől, hogy milyen a TV hangja. Csak annak érdekében, hogy lehessen tudni. 0687 0877 milyen a TV műsor hangja. Nem a net, nem a rádió, a TV műsor hangja. Milyen 10 skálán hanyas. Vagy olyan, mint egyébként szokott lenni. 0687 0877 ez gyorsan zavarjuk le. Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont halásra! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Megjavult! Megjavult! Jó, köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Te már jó vagy! A zene még mindig picit túl van nyomva! Oké, okay, rendben van! Jó reggelt! regget, reggelt! Már rendben van! Vagy rendben már jobb, van! Vagy... Nagyon szépen! Köszönöm! Megjavult! Tökéletes! Uh, több mindent szerettem volna önöknek elmondani. Egyrészt kora reggel a hírszerzőm azt hozta tudomásomra, hogy könnyen lehetséges, hogy az városi időközi önkormányzati választásokon Komáromi Zoltán házi orvos fog indulni a DK színeiben a megüresedő helyen, amelyről ugye, ha jól emlékszem, hogy mitől jegyez meg az ember ilyeneket, Borkaszász Tamás önkormányzati képviselő vált meg. Be lehet jön. gyere... Nyugod azt mondják, megjavult. Azt mondják, hogy megjavult. Tehát, hogy az ő helyére, aki ugye emiatt a bitcoin bánya miatt azonnal lemondott, tehát nem kellett külön felszólítani arra, hogy távozzon, hanem önként vette a kalapját. Nem tudom, hogy önöknek ez a hír elsősorban mit jelent. Számomra azt jelenti, hogy... És Komáromi Zoltánnal nekem többenetes beszélgetésem is volt erről, hol jó ízűen, hol kevésbé jó ízűen, és ezeket a beszélgetéseket minden egyes alkalommal én kezdeményeztem. Már azt követően egyébként, hogy egy rádiomisorban olyasmit mondtam róla, ami felkeltette az érdeklődését, de lehet, hogy tévémisor volt, és üzenetet hagyott nekem, hogy tisztázzuk azt, hogy amit mondok, azt miért mondom. Ebben a túlpolitizált világban csak rövid leszek. Körzeti orvosnak lenni, felelős állást betölteni egy pártban, aztán adott esetben önkormányzati képviselőnek lenni, az én véleményem szerint a tévedés kockázatával torzulásmentesen nem lehet valaki vagy politikus, vagy orvos, vagy önkormányzati képviselő, én Káslelán Miklós korában nem nagyon ismertem, a tévéműsorai alapján furcsa szerzetnek találtam, amióta egészségügyi miniszter, amióta ennek a bonyolult nevű minisztériumnak emmi mert hogy egészségügyi miniszter nincs, azóta nem orvos és hogy valaha is lesz-e ismét orvos, nem tudom, nem szeretnék a kezei közé kerülni, nem csak azért, mert nem egy szimpatikus ember, hanem azért sem, mert hogyha a kezei közé kerülök, akkor olyan jellegű bajom van, amitől szeretné magamat az életem folyamán távol tartani. Szóval ennek a, annak, hogy minden átpolitizálódik az íg a világán, és semmihez nem lehet úgy hozzászólni, legfeljebb meg lehet próbálni nyuszikának lenni, de hát az is egyre nehezebb, mert az viszont egy olyan fajta hozzáállást feltételez, mint amit például ma reggel a klubrádióban az ott lévő műsorvezetőtől tapasztalok, amit tőlem idegen, ami Rám a frászt hozza, és amely szerintem kontraproduktív a tekintetben, ahogy egyébként témákkal foglalkozni lehet, a témák a kezei között torzulnak, úhatatlanul azzal a hozzáállással, ahogy az életkorát meghazudoló infantilizmussal közelít közéleti témák felé. Korosztályos társai a kereskedelmi csatornákkal legalább attól óckodnak, hogy közéleti témákkal foglalkozzanak, így aztán annak a, hát, mi erre a jó szó? Nem tudom. Csak olyasmit mondok, amiért helyt tudok állni. Um, nemrég én Gyurcsány Ferenc eléggé éles kirohanást intézett különböző személyek ellen, akiknek egyébként ő nem ö, valószínűsít közéleti szerepet egy esetleges ö, ellenzéki győzelem után. Ö, aztán a szeretetről beszélt, vagy ha tetszik, papolt. Ö, majd ö, megpróbálta a kettőt összeegyeztetni nem túl sok sikerrel. Hogy ezeket miért mondta, nem tudom, én nem beszélgettem vele ezügyben. Aki pedig kérdezték, azok ennek a forszára nem jöttek rá, egyáltalán érdekelte őket. Tegnap Fekete-gyűr András intézett kirohanást. Figyeljenek, én azzal nem tudok mit kezdeni, hogy e, itt ellenzéki győzelem esetén e, különböző jogi technikákkal lehet majd átalakítani ezt a lopakodó államcsint, ahogy tegnap megismerkedtem azzal, hogy itt most mi is zajlott. De az, hogy Fekete-gyűr András. E, utat enged, vagy egérutat, vagy nem tudom, az egérut az nem ugyanaz. utat enged Pólt Péter legfőbb ügyésznek, ha ő egyébként e, hajlandó beárulni embereket, akikkel szemben az ellenzék eljárna, de nincsen hozzájuk bizonyíték. Figyeljenek, tényleg, én azt gondolom, hogy ez a fekete Győr András egy nagyon szimpatikus futóbolon és sok futóbolond befolyásolja az én életemet, miközben a Fekete gyűrű lehet, hogy ért valamihez, de a politikától megbolondul. Lehet, hogy a Kásler ért valamihez, de a politikától megbolondul. Lehet, hogy a Komáromi ért valamihez, de a politikától megbolondul. Hogy a politikától mindenki megbolondul, és aztán azt követően nem tudok véle mit kezdeni, miközben megmondta Orbán Viktor a parlamentben, hogy aki a magyar egészség ügyét szidja, az valójában nem a kormány szidja, hanem az operatív törzset és az orvosokat, hiszen az orvosok befolyásolják azt, hogy mit mond a politika, csak Orbán Viktor nem tudja a jobbkezével, hogy mit csinál a bal, mert amikor egyébként Orbán Balázs rászól a virológus professzor, aki korábban még tagja volt az operatív törzsnek, hogyha egyszer ők megnyugtató dolgokat mondjanak, akkor a virológus nem mondja a nyugtalanító dolgot, akkor konkrétan azt gondolom, hogy Orbán Viktor jobb keze nem tudja, hogy mit csinál a bal, és tényleg csak a tisztelet az, ami engem visszatart abban, hogy Orbán Viktort is futóból annak tartsa, mint ahogy Fekete Gyűr András is annak tartom, de ha tetszik, akkor ha politizálok, én is futóboland vagyok. Hogyha ez kell ahhoz, hogy életben maradhassak, hát akkor tudják, mit ennyit még a gerincem protokálni tud. 061 0877 összesen másfél percük lesz arra is, ahhoz, hogy hozzászóljanak, mert utána elindul az interjú alanyaimmal való álmokfutás. 061877 0877 uff, én beszéltem. A Möjjés zene csehé? is ami asszony. Silviju. Silviju. Okish te 01 877 0877. Wie du, wie kack ist dahin. Über Kopf von der jó reggel. Bagatelnek fog tűni a téma, amiben dugozni akarok. De amikor én legelőször meghalottam azt, hogy ami áramlopásba keveredett egy dékás képviselő, akkor én arra gondoltam, hogy az elektromos óra előtt valahogy rácsatlakozott a hálózati kábelre, és úgy használt áramot, hogy arról senki nem tudott, és ezáltal az elmű nem fizetett. Ez az elműnek senki nem fizetett. Az én értelmezésemben nem áramlopás, amit a dékes képviselő csinált. Nyilván valami más, és nyilván jogosulatlanul használta az áramot. Hát akkor szentem. az jelenleg a jogi megítérés szerint áramlopás független attól, hogy te jogérzéked az mit mond. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok Újpestről. És János, arról szeretnék beszámolni, hogy tegnap az Újpesti Városházának kulturális bizottsága arról szavazott, hogy betiltják e az Újpesti Jogodákból, illetve bölcsödékbe ezt az ominózus mesekönyvet. És a baloldali pártok nem tudtak véleményt alkotni, nem tudták eldönteni, hogy ez helyes vagy helytelen. Tehát tartózkodó szavazatot adtak le amit én igen forcsálok, hogy egy ilyen kérdésben ilyen komoly politikai erőknek nincs véleménye, illetve hát én ezt úgy fordítom le, hogy, hogy a normalitást nem akarták támogatni, a nemet pedig nem mertek mondani. Tehát ezt szeretném csak megosztani öndel és a hallgatókkal. Megtörtént. Kérem a monitort mutatni. De hova lett ennek a hangja? Daniel, akkor megint gyere, ne, meg el a polgármester bocsánat. hivatal folyosóit, miután el, a nyomozó szervek házkutatást tartottak a 7. keleti önkormányzat épületében. Tetten érték Niedermüller Péter polgármester kezét, Polálajos Dékás országgyűlési képviselő bizalmasát. István a Fidesz az képviselője aktuális ügyeink címmel. Öné a szó képviselő. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Bár egyre hidegebb van odakünk, hamarosan novembert írunk, mégis Erzsébet városban egyre forróbb a helyzet, úgyis mondhatnánk felvillanyozódott az önkormányzat, és melegség önti el a polgármester hivatal folyosóit, miután a nyomozó szervek házkutatást tartottak a 7. kerületi önkormányzat épületében. Tetten érték Niedermüller Péter polgármester jobb kezét, Kolálajos DK-s országgyűlési képviselő bizalmasát, a DK Erzsébet városi elnökét, a DK korábbi országos elnökségének tagját, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnökét Borkaszász Tamást egy titkos bitcoin bánya üzemeltetése közben. A nagy teljesítményű szerver és számítógépes eszközök lefoglalása után néhány órán belül Borkaszász Tamást lemondott képviselőségéről, pártagságáról és elérhetetlenné vált. Bár a DK szeretné az ügyet elhallgatni, kisebbíteni, Azonban rendkívül súlyos ügyről van szó, hiszen a Bitcoin bánya, Big Bitcoin bányák működtető hivatali helységben rendszeresen megfordult tárgyalt Borkaszász Tamás párbéri főnöke, Ola Lajos dk országgyűlési képviselő és a keresztény gyűlölő Niedermüller Péter polgármester is. A dk szerver online kapcsolatban állt a dark az internet csötét oldalával, ahol terroristák, emberkereskedők, dokcsempészek, kódfeltörők, fegyvercsempészek, ipari és politikai kémek cserélnek egymással láthatatlanul pénzt és információt, feltört e-mail fiókok, tárhelyek adatait, drogot vagy éppen fegyvert. Ehhez a nemzetközi bűnözőkkel teli hálózathoz kapcsolódott a DK-s Tamás, nekik végzett bérmunkát, azaz a szerverének a számítás technikai kapacitását biztosította a számukra, és ezért kapott olyan pénzt, amelyet sem az adóhatóság, sem pedig a bankok nem láthatnak. Azt sem kizárt, hogy a sötétvebb bűnözői az önkormányzat internet hálózatán keresztül hozzáférhettek az Erzsébetvárosi önkormányzat adatbázisaihoz, állampolgárok, cégek, civil szervezetek adatait is megszerezhették, de annak a veszélye is fennáll, hogy az önkormányzat épületében működő kormányhivatal adataihoz is hozzáférhettek. És miután ez a nagy energiaigényű szerver semmilyen biztonsági eszközzel nem volt ellátva, fennállta a veszély annak, hogy tüzet és tragédiát okozzon. Jogos a gyanú, hogy a bitcoin bányászat nem új keletű lopási formája a baloldalnak, hiszen az Erzsébetvárosi DK frakcióhelyisége fölötti kapcsolószekrényben korábban túlterhelés miatt tűz keletkezett, és két éve a DK terülszkörüli székhelye is teljesen kiégett, ott szintén túlterhelés lehetett az ok. Azt mindig is tudtuk, hogy a baloldal kreatív módon elé meg a lopás útjait, náluk a lopás hagyomány, hiszen annak idején Erzsébet városban, Hunval György Emesztés, Polgármester és Jopkeze, Gár György, SDSS bizottsági elnök is találékony módon érte fel a kerület vagyonát mindaddig, amíg tevékenységüknek a rendőrségi elfogás véget nem vetett. Ahogy a baloldal ismét hatalomra jutott Erzsébet ott folytatta, ahol Hunvard és buntársai abba hagyták. Az összedi beszéd, a 2006-os rendőratak, a szemkilövetés, Vignyánszky Attila és mindannyiunk földönfutóvá tételének fenyegetése mind egy-egy bizonyítéka a Gyurcsány Ferencnek a legsötétebb rákosista kommunista időket idéző nézeteire, amely szerint a hatalomért minden megengedett, a hatalomért bármi szabad, így a lopás is, és a vele szemben állókat pedig, ha tehetné, eltiporná. Mindezek tükrében az városi titkos bitcoinbánya súlyos kérdéseket vett föl. Vajon mióta termelt ez a titkos kriptovalutagyár? Vajon milyen összegben jutott a sötétfebb uraittól a DK-hoz? Vajon mire költötte a DK láthatatlan pénzt? Aktivistákra, újságírókra, civilekre, párt- és kampányfinanszírozásra, lejárató blogokra, portálokra, kormányellenes fizetett mozgalmárokra, zsoldosokra? Reméljük, hogy a nyomozás felderíti az városi bitcoinbánya minden sötét titkát. Gyurcsány Ferenca gerőernők, az apró Antalok, a Kádár Jánosok, a Biszkubélák eszmei örököse, az internacionális dúdolgatása közben neki egy baloldali diktatúra az igazi álma, és akinek a hazánkat fenyegető külföldi erők kiszolgálása jelenti a biztos hátteret, sőt, Borkaszász Tamás bitcoinbányája erre a bizonyíték a finanszírozást is. A gyurcsányista vezetés, hogy a baloldalnál lopás mellette szintén hagyomány most is idegen erők szolgálatában áll, és akinek a szabadság, a demokrácia jelszavai csak göbbelszi megtévesztő szólamok és hangok. E két baloldali hagyomány testesíti, egyesíti magába a DKS di, bitcoin bánya. Hogy is mondta Nieder Müller Péter városban az ülésén: Köszönöm a megalakuló MSZNP frakció tagjait majd amikor figyelmeztették, hogy az MSZMP már nem létezik, akkor csak annyit fűzött hozzá, sajnos úgy van. Isten óvja az országot ettől a mindenre képes galeritől, ettől a külföldi, magyar ellenes erők szolgálatában álló internacionalista bűnszervezettől. Köszönöm szépen. Köszönöm, Bajtai képviselő. A kormány nevében, ha jól látom, Tibor, fog válaszolni. Köszönöm a elnök úr, tisztelt országüle tisztelt képviselő úr. Az emberi életminőséget alapvetően befolyásolja a biztonság, a biztonság, amely a munkahelyek biztonságában, az egészség biztosításában, vagy a közbiztonságban mérhető. És így jön, így a biztonságot nagyon befolyásolja az, hogy azokban a Politikai intézményekben megbízhatunk-e, amely az ügyeinket intézi, amely képvisel bennünket, amelyel napi kapcsolatban vagyunk? Az emberek jog, joggal várják el tehát, hogy a helyi közügyek képviselője, helyi közügyekben eljárók, az önkormányzatok az érdekeiket szolgálják, és munkájuk során jogszerűen és etikusan járjanak el. És nyilván hát a biztonsághoz, a közbiztonsághoz hozzátartozik az, hogy a rendőrség működjön, és rendőrség mindenkivel szemben föllépjen, aki megsérti a törvényt. Mindenkinek számára biztosítjuk az élet és a vagyonbiztonságot, valamint a védelemhez való jogot. Mindenkinek egyformán. Jelen esetben is igaz az, hogy a rendőrség nyomozást kezdett, mert minden valamennyi esetben az összes. Tény és körülmény feltárását elvégzik. Nieder Müller, Péter van a vonalban. Jó reggelt kívánok. Önök egy támogatott beszélgetést fognak hallani. A beszélgetés az Erzsébet városi önkormányzat támogatja. Nem viccelek. Azt gondoltam, hogy Bajkai István és Pogácsás Tibor parlamenti felszólalásait én támogatott tartalomként nem tüntetem föl. Ezt én egyedül így döntöttem el. Jó reggelt! Jó reggel, köszönöm. Hallható vagyok? Igen, de mi, mi nem hallottam a kérdést, hogy volna nem, nem, nem, nem, volt, nem volt kérdés, csak azt mondtam, hogy ugye gyakorlatilag azért csúszott a beszélgetésünk, mert hogy én a parlamenti felszólalásokat adtam közre, mert hogy ez alapvetően befolyásolja a tematikát, én gyakran kaptam meg azt a vádot életem folyamán, amióta együtt dolgozom önkormányzatokkal, vagy bűnös önkormányzatokkal dolgozom együtt. Független attól, hogy minden önkormányzat életében, amelyekkel együtt dolgoztam, valami történt. De még miért ezen a soron végigmennék, és nem is fogok végigmenni, ha bár volt olyan, aki lebeszélt engem ennek a dolognak a jelentőségéről, amikor mi beszélgettünk, akkor te ezt nem tetted, mert a kifejezetten elkértél volna, akkor én eh, ejtettem volna a témát függetlenül attól, hogy érezzékeltettem volna ennek a fontosságát, különös tekintettel arra, hogy majd milyen eh, nyomozási eredménye lesz a rendőrségi eljárásnak, de a Dark Web-től az apró Antali örökségig, eh, ahol Gyurcsány Ferenc DK elnök szelleme eh, az internacionális dúdolva ott van az Erzsébet városi, Önkormányzat épületében, ahol könnyen lehetséges, hogy abból adódóan, hogy ennek a számítógépnek nem voltak meg a szükséges biztonsági eszközei, hogy ezt egyébként Bajka István honnan tudja elképzelésem sincs, lehetséges, hogy eszébet városi állampolgárok adataihoz, is hozzá lehetett jutni. Én azt gondolom, hogy különös tekintettel az események további folyamára, Erről szót kell ejtenünk, ez Erzsébetvárost érinti, Borkaszász Tamás kapcsán, és a te e folyamatos, hát erre mi a jó szó, központi része lett. A vonalban Müller Péter, Erzsébetváros polgármester. Köszönöm szépen a bevezetőt. Hogy mondjam, keresnem kell a szavakat ahhoz, hogy vajkai képviselőnek a a parlament elmondott beszédét minősítsem, de nyilván nem is kell nekem azt minősíteni. Ugye egy dolog egészen világos, és azzal én mélyen egyetértek, és az első persztől kedves százszázalékosan osan támogattam. Itt valóban történt egy olyan dolog, amit a rendőrségnek ki kell vizsgálni. Gyorsan hozzáteszem, ez nem az önkormányzatnak a ügye, nem az önkormányzat itt a nyomozásnak a tárgya, senkinek a személyi adatai nem sérültek, ez a bizonyos eszköz nem volt rákötve az önkormányzatnak a rendszerére, tehát ez nem az önkormányzat ügye hanem az ön, egyik önkormányzati képviselőnek az ügye, aki azóta lemondott minden képviselői mandátumáról, kilépett a demokratikus koalícióból. Lehetséges, de ezzel együtt igény volna arra, hogy az a tevékenység, amit ő a bitcoin bányában folytatott, az összefüggésben legyen a DK párt finanszírozásával. Hát nézd, ugye, ahogy mondjam, ne, nem mondom ki azt, amit szívesen kimondanék. Mondjuk is, hogy az emberi korlátoltságnak nyilván nincsenek határai, tehát akkor itt van egy újabb bizonyság. Erre, erre Jó, van. hadd kérdezem meg, ha szabad... E, e, e, nem mondj semmi olyasmi, amit ügyvédet nélkül nem mondanál és ez nem különösebben vicces. Maga a nyomozás kiterjed e, borkaszáztamás e, kapcsolati hálójára is a tekintetben, hogy az, amit ott folytatott, az vajon összefüggésben lehet-e bármilyen önkormányzati dolgozó e, ottani munkájával? Á, ugye teljesen természetesen én a nyomozás részleteiről nem tudok, nem is tudhatok, nem is kérdezek utána. Én mindössze annyit tudok. Téged már kihallgattak? A papírokban nem, engem nem. Ami a hivatalos papírokban benne szerepel, az pedig az, hogy áramlopás okán folytat nyomozást a rendőrség. Ez az összes hivatalos információ, hogy azon kívül kiket hallgattak ki tanuként vagy nem tanuként az elmúlt napokban. Én arról nem tudok, de mint hogy mondtam nekem, erről nem is kell tudnom, és legfőképpen nem érnek. Tisztában kérdeket. vagy -e az, hogy mikor lesz ezzel kapcsolatban az első rendőrség, rendőrségi megszólalás? Nem, sejtelmem nincs. Nyomozók végzik a munkájukat, és ők majd nyilván megtalálják azt a megfelelő pontot, amikor ebben a dologban megnyilvánulnak, nekem semmi extra ismeretem, tudásom nincs. Semmi. Az a politikai kirohanás, amelyhez apropót szolgáltatott Borkaszász Tamás tevékenysége és amelyel kapcsolatban ö, október 16-án a képviselőtestülethez intézett polgármesterhez eljutatott írásbeli nyilatkozatával azonnali hatája a képviselői mandátumáról lemondott, az írásbeli nyilatkozatot te október 19-én átvetted, és a képviselőtestlet október 21 én napján megtartott ülésén ismertetted, és fogadtátok Olyan politikai vihart váltott ki, vagy legalábbis olyan politikai vihart kívánna kiváltani, amely ezt a történetet sokkal szélesebb tartományba helyezné. Hát. Én... És az az én... igazság, és ezzel tisztában vagy, hogy a te személyed a Párt, amelynek tagja vagy, kivált emberekből olyan érzelmet, hogy adott esetben akár termékeny talajra is hullhat, mint az, amit Bajka István mond. Hát egy bizonyos körben nyilván termékeny talajra húlik, azért mondja. Mert ha senki nem hallgatna rá, akkor nyilván nem mondaná. Tehát nyilván van valamiféle felfogókészség, vagy hogy mondjam, hallgatókészség arra, hogy meghallgassák, hogy mit mondom, még el is hiszik. Nagyon világosá kell tenni kettő dolgot. Az egyik, én megírtam egy Facebook bejegyzésembe is, hogy engem tényleg nem akarom ezt eltúrozni, engem földült ez a dolog, soha nem gondoltam volna, hogy egy ilyen dolog meg tud történni, hogy vannak olyan, hogy mondjam, pártársaim, vagy hogy mondjam, velem együtt dolgozó kollégák, akik ilyen ostobaságra vetemetnek. Ezen tényleg megáll a szavam, és egyszerűen nem értem, hogy miért kell ilyen ostobaságokat csinálni. Tehát nagyon világosá szeretném tenni azt, hogy én ezt, ezt mélységesen elítélem, és egyszerűen a teljes értetlenséggel Ez az egyik része a dolognak, és azt gondolom, hogy mostantól fogva majd a hatóság végzi a munkáját, és meg fog állapítani valamit, és akkor majd annak lesz valami következmény. Nekem ezzel a részével... A hát kérdezzek is, egy, egy, egy nagyjából gyermeki, de ez a legőszintébb kérdés. A te tiszta. Az enyém teljesen tiszta. Hadd kérdezzek Úgy két dolgot. Tisztább. A, a tisztábbnál ne legyen tiszta, Én mert az. az Én Inget ezt értem, a tiszta az, az elég, a tisztábbnál tiszta már sok. Én. Hadd kérdezzem azt meg, hogy volt-e vizsgálat az iroda fölötti egy évvel ezelőtti tűz kapcsán, és ha volt, az mire jött rá? Ugye az annak idején volt ilyen vizsgálat, amit a tűzoltóság akkor lezárt, a tűzoltóság jelentésében. Valószínűleg valamiféle ilyen helyi, mint egy hívják, ez rövid zárlat, vagy mint igen rövid zárlat, ez volt a megfelelő kifejezés, azt gondolom, eh, okozhatta azt a lokális tüzet. Eh, ugye most sokan fölvetik, hogy talán már akkor is kezdődött az oka, nem találtunk. A tűzoltóság jelentésében semmiféle fajta erre mondatot, semmiféle fajta ilyen ö, utalás ö, nem, nem volt annak idején, tehát innentől fogva nincs kételkedni abban, amit a tűzoltóság... Ismét csak ne válaszolj áll, olyan kérdésre, amit az ügyvédet nélkül nem válaszolnál, meg egyébként reális lehet -e, az, elképzelhető lehet-e az, hogy független attól, hogy összefüggésben van a tűz az egyemelettel lejjebb történtekkel, Borkaszász Tamás egy évvel ezelőtt már ezt a tevékenységét folytatta sejtelmem nincs erről, még egyszer mondom, a tűzoltóság semmi erre utaló nyomot nem talált, Oki okay, hadd kérdezzek akkor rendben. más. Te, mint eh, polgármester szükségesnek tartottad-e összerántani a vezetői társulatot adott esetben eh, az önkormányzat egyéb dolgozóit a tekintetben, hogy eh, mindenki mondja el eh, azt, hogy erről mit tud és mit gondol, mert gondolom, hogy az önkormányzatnak más dolgozóit is foglalkoztatja az eset. Volt-e ilyen vagy sem? Tehát ugye belső vizsgálat folyik teljesen természetesen, ez a, belső Ez vizsgálat a rendőrség vizsgálatot teljesen vizsgálat. független. független. Így van, ezt én rendeltem el, belső vizsgálatot az... Ez hogy folyik? Is meg tenni. Ez úgy folyik, hogy az aljegyző irányításával mindazokat a ponton, rákérdeztél, mindazokat a munkatársakat meghallgatjuk, akik ott azon az emeleten dolgoztak, akiknek akár akármilyen kapcsolata lehetett borkaszáztamással, akik akár takarítóként, akár bármely más minőségükben megfordulhattak abban az irodában, és szeretnénk egy képet nyerni arról, hogy ki az, aki tudhatott arról, hogy ott van ez az eszköz, ha tudott róla, miért nem szólt, és így tovább, tehát van ennek a belső vizsgálatnak egy protokollja, és azt szerint haladunk előre, én azt remélem, hogy bocsánat, csak egy fél mondatot akartam még mondani, azt remélem, hogy mi viszonylag gyorsan le fogjuk zárni ezt a vizsgálatot. Nagyon jól beszélsz, ez a viszonylag gyorsan, ez mit feltételez? Hát én azt remélem, hogy egy hét-tíz nap. Tehát ha jövő héten nem is, de két hét múlva be tudsz arról számolni, hogy ez a vizsgálat mit eredményezett? Hát még az is lehet, hogy már jövő héten nem látok előre. A kérdések összeállításában segítettél, vagy ezt ráb nem, a kérdések összeállítása az igen semmi közöm nincs, az egy jogi formula, egy jogi protokoll. Mi lehet annak, a jelzős, tehát, a jelzős, kapsz egy jegyzőkönyvet, ha ez egy megfelelő formula vagy valamilyen írásbeli anyagot. Milyen következménye lehet annak, ami abban áll? Ugye kell tenni egy dolgot. Az, amit ugye bajkai képviselő is mond, az egyszerűen nem így van, tehát a, ha valaki azzal szórakozik otthon, hogy ezt a bitcoin bányásza, az nem illegális Magyarországon, az megengedett. Itt a problémát nem azt jelenti, hogy az illető bitcoin bányászott te vagy sem, hanem azt, hogy azt egy olyan áramforrásról csinálta, amit közpénzből fizetünk. Igen. Ez, a, ez, ez az alapvető probléma dolog. Ebből ugye egy két dolog következik, és ez a kérdés előtt. Hogy azért, mert hogy valaki tudomást szerzett arról, hogy bányászatot folytat, borka szász, az nem egy büntetendő dolog. Azt meg kell, azt a kérdést föl kell tenni, hogyha valaki tudta, hogy az a gépot miért van ott és ezt nem jelentette a jegyzőnek, ennek nyilvánvalóan következményük kell, hogy legyen, mert, még egyszer mondom, és ez a harmadik szempont, azért, hogyha látsz egy ilyen szerkezetet, abból nem következik feltétlenül, hogy te azt fölismered, hogy az micsoda is ottan, mi történik. Nem feltétlenül tudhatod azt, hogy az az eszköz, az nem az önkormányzat eszköz. Ez de pontosan így e van, de azt e kell e kérdezzem meg, hogy azok a fényképek, amelyeket ezzel kapcsolatban kijuttattak, azt egyébként az önkormányzat jóváhagyásával történt, vagy azt valaki a saját szolgálmából tette? A saját szolgálmából tette valaki. Akkor én egészen biztosan nem járhatom hozzá semmilyenhez, de még egyszer hozzáteszem, nem, nem kell ezt titkolni, hát ha ott volt, ott volt, nem lehet mit csinálni. E, ugye itt a, a belső ellenőrzés is arra vonatkozik, hogy hogyan került ez be oda ez a szerkezet, mikor került be ez a szerkezet oda, ki tudható? Van bármilyen arra? szerkezet, vagy arról neked jelen sincs, ami egyébként az önkormányzat tulajdona lenne, vagy az önkormányzat pénzéből szerezték be? Nem semmilyen nincs, semmit nem szereztünk be az önkormányzat pénzéből, ami ezzel a géperől összefüggésben áll, ez Borkaszász Van-e arra a magyarázat túlmenően azon, hogy praktikus, hogy Borkaszász Tamás olyan gyorsan vált meg hivatali pozíciójától és mondott le DK-tagságáról, ami Magyarországon páratlan? Én nem akarom különösebben ezt a dolgot, hogy mondjam, felmedítani, de nem, neki, nem hagytam neki választási lehetőséget. Tehát még egyszer mondom, ha itt két forint 50 fillértől tűnt el, vagy két forint ötven fillérbe került az az áram, amit ő ehhez a szerkezetet felhaznált, az sem Én tűz, ezt mert... értem, de ezek szerint köztetek valamiféle párbeszéd folyt még mielőtt ez? Semmiféle párbeszéd nem folyt. Én felszólítottam, hogy mondjon le a mandátumáról. Mert az, hát... amit ez ezügyben tudtál, az elegendő volt ahhoz, hogy ezt a döntést meghozzad. Igen, mert azt az első pillanatban világos volt, igen. Az első pillanatban világos volt, tetejében Borkoszáztamás be is ismerte, még azon a bizonyos pénteken, amikor megjelent itt a Nemzeti Nyomozóiroda, beismerte ezt a dolgot, onnantól fogva nincs mellébeszélés. Nagyon világosá tettem az első perctől kezdve, hogy semmi ilyet, vagy ehhez hasonlót nem fogok eltűrni, teljesen mindegy, hogy az az én pártom tagja, vagy a Fidesznek a tagja. Ugye az ember, ha azt gondolná, hogy ezzel véget ér a történet, akkor nagyon téved, mert természetesen a politika az nem így működik, hanem úgy működik, hogy... A Budapesti Főváros 7. keleti helyi választási bizottság október 27-ei határozatával azt mondja ki, hogy Budapest 7. keleti helyi választási bizottság a Budapest 7. kerület 4. számú egyéni választókerületben az időközi helyi önkormányzati képviselő választás 2021. január 24. napjára tűzi ki. Janár 24-re azt mondja, november-december, az cirka három hónap. A választási eljárás határidőit és határnapjait a határozat melléklete szerint állapítja meg, a határozat ellen van a helye, majd kiderül, hogy lesz-e fellebezés, és ha lesz milyen indokkal, az mennyire e, e, lesz időhúzó tényező. E, azt szeretném kivételesen, e, mert ilyet nem szoktam tenni, de a kettőnk együttműködéséből adódóan te érteni fogod a logikát, a TELEX, amely nem az új index, mert ilyen nincs, mint hogy a gyereknek sincs új apja, hogyha elválik az anya, és hozzámegy egy másikhoz, azt írja a TELEX, a választásnak nincs komoly politikai tétje, írja Szalma Baksi Ferenc, mert a Momentum DK MSZP párbeszéd LMP szövetségnek biztos többsége van a testületben, írta ezt tegnap 9 óra 50 perckor. Óhajtod-e kommentálni ezt a kijelentést? Hát nem feltétlenül, mert ugye, hogy legyen a, a, a, a követősvűsági a kollégának is véleménye, én ezt természetesen azt gondolom, hogy minden időközi választásnak ennek is van politikai jelentősége, teljesen nyilvánvaló, hogy mi ezt a választást szeretnénk megnyerni, és szeretnénk folytatni azt a munkát, amit ott abban a választó is el ö, ö, kezdtünk. Nyilván lehet azt mondani, hogy országos politika szempontjából teljesen mindegy, hogy egy kis budapesti kerület kis választókörzetében mi történik, de ez nem így van. Én azt gondolom, hogy ennek van... Elnézést, jól jelentés, számolok, hogy ez egy 15 fős testület veled együtt? Igen. Mert ugye ebből jelenleg, ami előttem van, ebből ugye te Zor és Borkaszász Tamás Benedek Zsoltól egészen Veres Zoltánig való tagságban ugye van három fidesz KDMP van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Momentum, DK, MSP PM, LMP, van egy élhető Erzsébetváros, és van két független. Ez pontosan így van. Érdemesen ma 2020. október 29-én 5 perccel 8 óra előtt erővonalakról beszélni, a hetedik kerületi képviselőtestületben különös tekintettel a januári képviselőválasztás előtt? Hát nem sok. De két dolgot azért szősen elmondom. Az egyrészt azt, hogy azt a bizonyos választókerületet, ahol Borkaszász volt a képviselő, azt a koalíció Borkaszász személyében nagyon-nagyon megnyerte, tehát egy magas támogatottsága volt Borkaszásznak. Én azt remélem, hogy ez megmarad, mert az emberek pontosan érteni fogják, hogy itt egy egyéni kisiklásról, vagy félrelépésről, és nem valamiféle politikai manőverről van szó. A másik pedig, és ezt tartom fontosabbnak, hogy azért itt egy párti koalíció van, plusz ezt az LNP kívülről támogatja. Szóval szeretném mondani, hogy ez a koalíció ez eddig lényegében zöggenőmentesen működött, ami nem azt jelenti hogy nem voltak politikai viták, és nem azt jelenti, hogy nincsenek politikai viták, de két dologra kifejezetten büszke vagyok a szabad, így fogalmaznom. Egyrészt ezek a viták nem szivárognak ki, másodszorban pedig, hogy mindig találtunk és találunk kompromisszumot, mert hogy mindenkit az vezérel, hogy megmutassuk, igen, ez egy kis kerület, de mégis lehet normálisan, koalíciós alapon, progresszív módon politizálni, és mi pontosan ezt tesszük. Sóhajtok, mert... Uh... Kedves kollégák, szeretnénk figyelmetekbe ajánlani a Magyar Hang exkluzív anyagát szíves felhasználásra. A DKS Komárom Zoltán lehet az egyik jelölt az Erzsébet városi időközi választáson. Komáromi azt mondta a Magyar Hangnak, nem született még döntés a jelölt személyéről, ám úgy tudni ő nem ugrana el a feladat elől. Komáromi Zoltánnal én nekem már volt az ügyben beszélgetésem, hogy mennyire szerencsés egyszerre házi orvosnak lenni, és egyszerre politikusnak lenni, de volt egy beszélgetésünk az együttből való kiválása előtt is, majdnem a körzeti orvosom lett, de aztán úgy döntöttem, mert nekem hosszú ideig egyáltalán apám halála után, tehát ugye nekem apám volt a tajkártyám ezügyben, a szó átvét értelmében, talán ha egy éve van nekem házi orvosom, abban se láttam az elmúlt időben sok örömet, bár ő nem tehet róla, mert szerettem volna a beoltanak, de zuglóban elfagyott véletlenül, vagy nem véletlenül, nem szeretnék jópofizni olyan dolog kapcsán, ami nem az, az influenza elleni védőoltás, de, mint tudod, én egy moralizáló pali vagyok, annak az összes előnyével, hátrányával, adott esetben politikusokkal való beszélgetésben elsősorban hátrányával, akkor, amikor Borkaszász Tamás hullája még ki hűt, és én szándékosan fogalmazok így nem véletlenül Komáromi Zoltán, akinek az az észbeli és az orvosi tehetsége felül semmi kétségem nincs. Még a DK döntése elől, előtt azt mondja, hogy ő nem ugraná el ez elől, azt kell, hogy mondjam, a legenyhébb fogalmazás, ami Fiala Jánosból 2 perccel 8 óra előtt, október 29-én 2020-ban kijön az a visszás. A, ugye szeretném följön a figyelmet arra, amit te magad idéztél ebből a magyar hangból, hogy lehet tehát lehet. Tehát nincs ilyen döntés, ez Komáromi is elmondta. Én azt gondolom, hogy az, hogy Komáromi azt mondja, hogy ha őt erre fölkérik, akkor meg fogja fontolni, nem ugrik el, nem... Szerintem ez egy teljesen normális mondat. Nem arról van szó, hogy ő kijelentette volna, hogy én leszek a jelölt, hogy én akarok a jelölt lenni. Nyilván ő is hallott különböző plegykákat. Ugye a tetejébe itt lakik a, a kerületbe, vagy hát legalábbis a Király utcában, még ha nem is az Erzsébetvárosi, hanem a Terézvárosi oldalon. Tehát adja magát ez a dolog, de még egyszer mondom, ezt én viszonylag... Hát, hogy mondjam, ilyen nyugodtan figyelem ezt a dolgot, de mindig ez, ez szokott történni, hogy megindulnak a percek, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. De maradjunk arra, hogy az újságíró kollégát fogalmatott, lehet, hogy Tomáro Zoltán lesz a jelölt, de nem, nincs végleges döntés. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy nem gondolod-e, hogy olyan mértékben politizálódik át minden, hogy valaki, tehát hogy. hogy csak a felvezető szövegemben, amit különböző okokból kellett megszakítanom 4-8 után, én arról beszéltem, hogy ma a politika minden szétrombol, és politikai szaktekintélyek, vagy szakmai, szakmai szaktekintélyek, hangsúlyozom, szakmai szaktekintélyek abban a pillanatban, hogy politikai szerepet vállalnak, aztán ebből a politikai szerepből kilépve immáron nem kizárólag honvédek és bakák, és nem tizedesek és nem őrmesterek, hanem tisztek lesznek, az elkezdi valamilyen módon az ő szakmai szaktekintélyüket kikezdeni. Te ezt a folyamatot érzékeled, és ha érzékeled, akkor egyébként ezt vonatkoztatod-e a mostani történetre, vagy ezeket külön kell kezelni minden egyes történetet külön, és nincs általános mondandó, mint amit a fiala sugalni szeretne. De, de hát a fialának valószínűleg talános mondani való, de ugye, hogy ez a konkrét ügy, hogy visszatérjék, és ne kezdjek ilyen kövös filozofálgatásba, hogy azért lássuk be, hogy ez az ügy, amiről itt szó van, hát hogy mondjam, egy nagyon, nagyon bocsánat a kifejezést egy nagyon primitív és nagyon ostoba dolog. Tehát egy ilyet csinálni, ehhez tényleg nem is értem hogy is szükséges. Na mindegy. De innentől fogva pontosan látjuk azt, hogy nem utolsó sorban a már sokszor emlegetett Bajtai képviselőnek követ, követ, köszönhetően, hova fejlődik egy ilyen nagyon egyszerű, még egy szóngan primitív dolog. Tehát ugye már a dark webnél vagyunk, meg a titkos szolgálatnál, meg a maffiánál, meg nem tudom micsoda. Szóval ez azért borzalmas, ez egyrészt nyilván nevetséges, de másrészt meg azért nem egyszerűen nevetségesen borzalmas, mert ez az, és erről te meg én sokszor beszéltünk már, hogy ez a fajta viselkedés az, ami teljes mértékben tönkreteszi a politikai kultúrát Magyarországon. Tehát egy ilyen beszédet, mint amit ez az ember elmondott a magyar parlamentben, el tud bárki is képzelni mondjuk a holland parlamentben. Én nem a... tudom, de azt is tudom, hogy megtapsolták. De, de megtapsolták. Megtapsolták és... a 133 bátor ember, aki mindent megtörtént. És Bogácsás államtitkár úr Beszél. nem tiltakozott ennek a felszólalásnak a hangneme és tartalma miatt? De, de pont erről beszélek. Pont erről beszélek, hogy ha a saját emberünk mondhat bármit, ez a beszéd, ez teli van ténybeli, nem igazságokkal, nem akarom azt mondani, hazugságokkal, de mondhatom azt is, ténybeli hazugságokkal teli van. Azok teli van durvábbnál, durvább, ostobábbnál, ostovább csúsztatásokkal. És a kormánypárti frakcióban nincs egy ember, aki esetleg előzetesen ne szólt volna neki, hogy te figyelj, ez az egész dolog nem él meg ennyit. De hát nyilvánvalóan... Ma hát épp ellenkezőleg osztály, úgy, tűnik, úgy tűnik, hogy, hogy megér tűnik, ennyi. Is megér. igen. E és e mindaz, amit Szeglédi Csaba személyével és tevékenységével e kapcsolatos, az a mai műsorban már nem fog beleférni, de e továbbra is... E de a arról is lenne érdemes beszélni. E ha szükségét látod, akkor egy másik alkalommal még csütörtök előtt meg tudjuk tenni, tehát akkor majd hívlak téged, és megegyezünk. Én nem ugrom el a feladat elől. Köszönhet hát. Honpola Krisztinának azért, hogy ezt a magyar hang ma a reggel elküldte, hogy az ember felkészült, de az utolsó pillanatban is befuthatnak olyanok, amelyek után már csak a velet folytatott beszélgetés kapcsán e, lépcsőház effektje lehetne. E, ugye azt írja az újság, hogyha igazat mond, hogy a képviselőjelölte 2020. december 5-től veheti fel az ajánló éveket, a jelöltet pedig legkésőbb 2020. december 21-én délután 4 óráig lehet állítani. Neked van-e arról tudomásod, hogy mikor fog dönteni ez ügyben a DK? Hát van róla tudomásom, de nem szeretnék erről nyilvánosan beszélni majd a döntés után. De az, hogy egyébként mikor lesz ez a, az ülés, arról se, tehát hogy ez mennyire... Mondjuk azt, hogy rövidesen. Rövidesen. Azt szeretném megkérdezni, hogy neked egyébként a hetedik kerületi DK-ban van bármilyen politikai beosztásod? Én tag vagyok. Tak, az, azt A DK-ban sem élet vagy semmiféle tisztségem nincs a Demokratikus Koalícióban, eltekintve attól, hogy van egy alapítvány, amit úgy hívjuk Új hogy Alapítvány, hát én vagyok a kuratórium elnöke, ez egy alapítvány. De még egyszer mondom, a Demokratikus Koalícióban, mint politikai pártban, nekem semmiféle fajta szerepem nincs, egyszerű tag vagyok, és ugye annak idején, amikor engem megválasztottak, én azt megelőzően is már mondtam, hogy engem megválasztanak polgármesternek, akkor ezekből a vezető vissza fogok lépni, mert azt gondolom, hogy az olyan érdekkonfliktusokhoz vezethetett volna, amire nincsen szükség egy polgármester. Szerintem ez bölcs döntés. Azt kérdezem tőled, és ne beszélj magad ellen, hogyha nem akarsz, hogy egyébként a médiának az a munkája, amelyben Bajka István mondandója nem jelenik meg olyan kritikai visszhanggal, mint a Kejfejancsiban, Vajon tud-e úgy hatni Erzsébet városiakra, vagy bárkire az országban, amit kontrolláltan nem tenne meg, de miután ő egy egyszerű mezei hírfogyasztó, mint amilyen az emberek zömése miatt őket nem lehet kárhoztatni, többet hiszel abból, ami elhangzik, mint ami annyi annak az igazságtartalma? Biztosukan vannak, akik elhiszik az egészet is, azt a károvi talajkolikét mond, vagy annak egy jelentős részét, ugye én csak, tehát nyilván nem tudom megítélni, hogy az egyes ember mit hiszel és mit nem. Én azt látom, például különböző Facebook bejegyzésekből, hogyha azok mondjuk egyáltalán támpontot jelentenek, hogy igen, vannak, akik elhiszik, ugye te azzal kezdted az egészet, hogy. Gyurcsány Ferenc, és az apró örökség, és nem tudom micsoda. És vannak emberek, akik minden további nélkül azt gondolják, hogy ezeknek a dolgoknak egymáshoz köze van, hogy a DK nyilván valamilyen bűnöző szervezet. Ezzel nehéz mit kezdeni. Igen, vannak ilyen emberek. A másik oldalon persze van rengeteg normális ember, pontosan tudja, hogy az egész semmi más, mint politikai hangulatkeltés és politikai propaganda, és ennek megfelelően kell rá tekinteni. Igen, de ugye egy olyan világban beszélünk, ahol Fekete gyűr András, a Momentum elnöke, Polt Péter kapcsán arról beszél, hogy ő akkor kap majd zöld utat, ha egyébként beárul olyan személyeket, akikkel az ellenzéknek jelenleg nincs semmilyen jogilag releváns anyaga, és neki ahhoz, hogy zöld utat kapjon, hogy elmenekülhessen ezekkel az emberekkel kapcsolatban terhelő adatokat kell átadnia, hogy konkrétan azt mondtam ma reggel a műsoromban, ezt már nem támogatja Erzsébetváros, hogy Fekete Győr András, amennyiben ezt tényleg mondta, akkor futóbolond. Szóval ebben a politikai közegben, mindaz, amiről beszélgettünk, bármikor lehet futótűz, ebből bármikor lehet erdőégés. Bármikor lehet bármiből bármi. Ugye azon nem akadsz meg nyilvánvalóan, vagy megértett, hogy egy másik párt vezetőjének a mondatát én nem fogom kommentálni, de teljesen igazad van, úgy van, ahogy te mondod, bármikor lehet erdődni, és bármikor tud történni bármi. De hát én mindig csak azt szoktam mondani viszonylag jogodtan, hogy egy ilyen országban élünk, legalábbis 2010 óta biztosan, ezt az embernek, hogyha van valamiféle akármilyen, pozíciója akár egy kiskerület polgármestereként, akkor ezt tűrni kell, ezzel együtt kell élni, plusz minden rendelkezésünkre álló eszközzel nyilvánvalóvá kell tenni, hogy van egy másik politikai kultúra, vannak alternatívák, és mi ezeket képviseljük, és én fogok beállni abba a sorba, hogy most elkezdjek visszaköpködni bajtai képviselőre, mert pontosan ez az, amit el akarunk kerülni. Megértem, megért, egyetlen dologra hívnám fel a szíves figyelemedet, hogy miután én előszeretettel foglalkozom azzal, ha másért nem szerződési kötelezettségem okán, hogy mi történik Niedermüller Péterrel, illetőleg Várossal, ahogy te szeretnéd hallgatni, vagy hallani Várossal és Niedermüller Péterrel, természetesen bármikor velem kapcsolatban olyan hírt hallasz, amivel kapcsolatban te azt gondolod, akár műsorban, az, vagy azon kívül, hogy az együttműködésünk okán, vagy attól függetlenül kérdést kell föltenni, mert egyébként az együttműködés jogi része és morális része ezen dolgok hallat, benned átmenetileg megkérdőjeleződik, vagy nem kérdőjeleződik meg, de olyan dolog, amit id, tisztázni kell, ne legyen rest ezeket a kérdéseket föltenni. Először én aztán, hogy ez annyira bonyolul úgy volt, hogy itt mondtál, hogy egy reggel. reggel, erről nem, kell, hogy megértsem. Egy, egy dolog világos, hogyha problémám van veled, vagy amit, hogy a dologról szólni fogok, mert viszonylag, hogy mondjam, nem vagyok különösebben szemérmes ilyen ha, ha ez volt a kérdés, ha jól értettem. Egyért felül, másfelül pedig, hogyha egyébként bármit hallasz rólam, hogy áramot lopok, vagy bármi más csinálok, akkor ne legyél ezt Persze szólni fogok, abszolút. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Viszont szépen hallásra. Szépen. Niedermüller Pétert hallották egy támogatott tartalomban, amelyet az városi Önkormányzat telt lehet Néhány másodpercük lesz arra, hogy telefonáljának, mert már 8 és fél perces csúszásban vagyok. 061-877-0877. van arra tettem ajánlatot, hogy 9 óra után 4 vagy fél óra erejéig beszélgetek két emberrel, akik egyébként a hétköznapi dolgaikat osztják meg velem. Erre lehet jelentkezni dörö.fialajanos kukat, gmail.com névtelefonszám hiszen előtte mindenkit felhívnék telefonon ez arra vonatkozik, hogy amikor már nem telefonálnak emberek, akkor egyébként, ha a műsorvezető szívesen vezetne még műsort, akkor legyen mivel dolgoznia, pontosabban mondva kivel. Tehát, aki jelentkezni szeretne, dörö.fialajanos.kokat.gmail.com 0618770877 vagy az elhangzottak kapcsán, vagy egyáltalán. Figyelek, ha van mire. -"Nem kell ennyire tolongani." Lehet? Önök egy támogatott tartalmat hallanak a egy ZRT támogatja a beszélgetést a túloldalon, Bata András, akivel én már néhány szót váltottam az életben, de hosszabban még nem beszélgettem, vagy ő velem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! A hallgatókat is üdvözlöm! Telefonban tegeződtünk, emlékezetem szerint itt is fogunk? Így van, hát Jó. ősidők ott emlékezünk egymásra. Kezd, Én mindjárt a közepén kezdeném, ami nálam nem mindig szokott lenni, de néha üdvözítő. Igen. Ugye van egy nem létező intézménynek, építészetileg, tehát mint ház, mint ingatlan nem készült el, de egy olyan intézmény, amely szellemében már létezik. Ennek van egy Facebook oldala, és a Facebook oldalon azt írja a Vantid, amely valamikor közel állt hozzám, jó néhány éve várjuk azt a pillanatot, hogy létrejön egy nagy közös magyar könyvzenei print adatbázis, hogy szabadon kereshető legyen minden forrásanyag a magyar pop történetéből, hogy ne csak szatyros bácsik és nénik féltreőrzött tudása legyen. Örömmel jelentjük, hogy, itzi, hogy egy icipici szelettel hozzá tudunk járulni, hiszen az Arcanum adatbázis kiadó és a magyar Zeneházas segítségével most már digitálisan is elérhető a Vantid az Arcanum oldalán. A Vantid egyébként idén lenne 25 éves és 1990. 5 ben indult, és 2002 májusáig üzemelt, és valamikor egy méltán népszerű periódika volt. Mesély arról a tevékenységről, amiről viszonylag keveset hallani, hogy miközben egy intézmény de facto nem létezik, de közben mégis van már egy olyan szakmai munkája, amely épület székek nélkül létezik, és aztán megyünk tovább, hiszen mindabban, ami már létezik, ott hangpróbák is vannak, tehát ö, eléggé középen indulunk el. Igen, az nagyon jól leírtad a helyzetet, ugye van is és nincs is, de most már inkább van, mert Magyar Zene házonkról hívgat. Bata András, figyelmi, milyen minőséget, mit szerepel a névjegyedben? Nincs uh, meg névjegyem? A, de a azt virtuális. A... hogy ennek az ügyvezető igazgatója vagyok. És ezért mindenki azt hiszi, hogy ez egy újabb klasszikus zenei intézmény. Nagyon jól említetted, hogy erről nincsen szó. Lesz benne klasszikus zene természetesen, de szeretnénk a könnyű zenének, most a könnyű alatt mindent értek, ami nem klasszikus, tehát a népzenétől az etno, fúzió és egyéb popműfajok, amihez megmondom őszintén, hogy én csak másodlagosan értek, így finoman fogalmazva, de hát vannak erre szakemberek egyébként az előbb említett témával kapcsolatban Javoszki Béla, aki a a magyar rock történetének az egyik felkent zene foglalkozik nagyon intenzíve. Valóban akarunk egy, egy kis könyvtárat alakítani, és ez a könyvtár alapja, digitális lesz, és ebben a digitális könyvtárban egy komoly, elsősorban könyvzenei adatbázis, mert hogy a klasszikus zenebből a szempontból sokkal jobban hát, támogatott és, és a történelem igazságtalan leszek veled, könyvtár. hiszen a te szakmai múltad nem ott kezdődik. Ahol én mondom, de 2015 elejétől dolgozol a Város Ligetzértének, akkor alakult egy szakmai munkacsoport, ami a háztartalmát volt hivatva kidolgozni, mivel az életi alapjában véve egy ingatlan beruházási intézmény. Ez a munkacsoport, ezt a munkacsoportot vezette egészen idén augusztusig, amikor is megalakult a Magyar Ház a Nonprofit KFT, aminek az ügyvezetője lettél. Egy azt van. szeretném megkérdezni, hogy abból adódóan, ami eddig elhangzott, ez azt jelenti, vagy azt feltételezi, de ha rosszul mondom, majd kijavítasz, hogy jelen pillanatban is van neked már stábod. Igen, van egy kis stáb, amely részben a munkacsoportból adódott, tehát az említett Jávorszki Béla is többek között ide tartozik. Mesélj erről a, a munkacsoportról légy szíves! Hát ez egy sokrétű dolog volt, mert volt ennek egy, egy zenetörténeti tartalmi oldala, és volt egy technikai oldala is, tehát konzultáltunk több olyan csoporttal, akiknek a jó voltából meg tudtuk tervezni például a kiállításunkat, vagy a kiállításainkat, mert hogy ezek azért egy kicsit másfajták lesznek, mint a régi vicin alatti kiállítások. Tehát rengeteg az Ez az a Ez a munkacsoport valójában azért jött létre, hogy majd, amikor a magyar zeneszámát felajvatják reményeit szerint jövő decemberben, akkor ne a nulláról induljon a munka? Hát ez abszolút így van, így van, mert hogy jövő decemberben itt a tartalommal együtt készen kell lennünk. Tehát ez a kiállítás, ami az állandó zene történeti kiállítás, lesz egy időszakos is, ami a, könyvzene, a magyar könyvzene történetével foglalkozik, ez a kiállítás egy, egy rendkívül bonyolult, minden szempontból rendkívül mondjuk kiállítás, a technikailag is és tartalmilag is, és hát ennek a fölépítésén hát bizony, bizony dolgozni kell, itt ez majdnem egy év lesz még, ami, amire ez realizálódik. De a, az eszme, nem csak az eszme, hanem a forgatókönyv megvan, talán ez a legjobb kifejezés, Ugye olyan sok minden itt, mint egy film, mintha egy film készülne. Ugye a forgatókönyv az még nem maga a film. A forgatókönyv vagyok én mondjuk, vagy az én vezetésemmel a szakemberek, és utána megvalósul maga a film. Te egy zenetudós vagy, vezetted a Zeneakadémiát. Az, ami majd jövő decemberben elkezd üzemelni, ahhoz hasonlót láttál-e már a világban, és ha láttál, az mennyire volt befolyása rád akkor, amikor a hazai intézménynek megtervezted a programját? Bozasztó elfogult vagyok, már csak a koromnál fogva is, tehát hogy nekem még megadatott az, hogy egy ilyen projekttel foglalkozok, ez egy csodálatos. Pont ugye a Zeneakadémia után, mert hát az is egy óriási, egy csodálatos projekt volt. Létezik ez a műfaj a világon több helyen, hogy zeneház, a főleg olyan helyeken, ahol a zenei élet és a zenei kultúra olyan magas szinten van, mint a Magyarországon. De ilyen, pontosan ilyet nem láttam, és az a vicces, hogy amikben régen voltam, azok nem is lettek meg különösebben. Tehát itt a, megmondom őszintén, hogy az, hogy az épület, és az, az épület koncepciója is meg. Zárja, emlékezem meg, hogy már 2012-ben a tervpályázatot úgy készítette elő, egy szintén egy munkacsoport, aminek én akkor még nem a vezetője voltam, hanem csak a tagja. Úgy De tagja voltál elő, már. Igen, igen, tehát mondjuk a blöcsönyénél ott bábáskodtam, csak akkor én még rektor voltam a akadémián is éppen egy 15 milliárdos felújításnak a, a, a filiszében voltam, úgyhogy inkább ott csak szemléltem a dolgokat, de úgy írtuk ki az pályázatot, hogy, hogy van ennek egy pedagógiai vetülete, legyen kiállítótér, lehessen élőzenei koncerteket adni természetesen, és ez a zseniális japán építőművész, design, architektor, ennek alapján tervezte meg ezt a, ezt a fantasztikus házat, meg kell, hogy mondja, hogy akár hányszor bemelyek, most már többször is bemegyek, egy széttenet, hogy folyik az építkezés, hát én nekem ott földbegyek, a a alában, csodálatos lesz tényleg, mint épület. És akkor ez Jó, az épület, tudom, hogy annak idején akár a mipánál akár a... A, a, a Gőzféle intézménynél mi munka volt az akustikának a kialakítása. Gondolom, Igen. hogy ez szintén hasonló munkálatokat igényel. Így van, tehát az akusztika egy, egy fontos kérdés, bár nem a legfontosabb, mert azért itt ezt, hogy mondjam, hogy mi nem a műpának meg a Zenakadémiának akarunk a, a riválisan. Jó, csak lenni. az ember azt feltételezne a te személyedet illetve hogy ebben nem nagyon tudsz kompromisszum kész lenni, de akkor lehetséges, hogy mégis. Hát valamelyes, mert sok hangosított koncert lesz itt, tehát nem... Nem, nem az, hogy egy vonosnégyest, akár klasszikus vonosnégyes koncertet akar valaki hallgatni, akkor valószínűleg nem a magyar zeneházába megy, bár annak is meg lesz a vonzereje, mert hogyha ez a klasszikus vonosnégyest egy kicsit beavató módon megszólítja a közönséget, akkor annak már magyar zeneházás felhangjai lesznek. A probléma itt az, a nehézség, inkább azt mondom, hogy üvegből van a ház Igen. gyakorlatilag, és hát esküdöznek a japánok, és a japánok fantasztikus akusztikusok a világ legjobb akusztikusai Japánban olyan koncerttermek vannak, hogy ez összehagyózódíthatatlan. <kül> Bocsánat. És van egy Nagata nevű nagyon híres öreg akusztikus kurú, aki, aki ennek az akusztikai hát, feladatát magáinak érzi. És, és hát különböző trükkök vannak, persze hogyan lehet osztani a, a, a teret, meg fölmegy a, a menyezetre, a hang, lesznek azért függönyök is, amikkel egy kicsit lehet itt játszani. Szóval esküdöznek, hogy, hogy az üveg ellenére nagyon jó lesz az akustika. hát a jó Isten, az akusztika az mindig egy lutli kérdés. Három szint jól beszélek, egy föld alatti, egy Igen. földszinti és egy emeleti szintről beszélünk. E, haladjunk sorban, menjünk a föld alatti. A föld, alá, a, a föld alatti része a, a, a legkülönösebb és a leginkább új az egészben. Ugye itt van gyakorlatilag három, sőt négy attrakció, két nagy tér, nagyon nagy tér, ezer négyzetméteres tér, ami a kiállító uh, tér. Ez a már emlegetett zenettörténeti sétát megvalósító kiállítás ami az európai zene története, és mellette vörös fonáként ugye a magyar zene története, mert hát Magyar Zeneháza. Az időszakos tér, ami, ami most mi öm, megalkotunk az első időszakot gyárítást, a magyar könnyű zene ez az 57 és az első sziget fesztivál között, ez egy nagyon izgalmas öm, időszak természetesen. Ebben az időszaki kiállító térben egyébként vándor kiállítások is nagyon jól elhelyezkedhetnek, mert hogy ez is egy műfaj, erre is rá kellett nem szóval nem foglalkoztam korábban, ilyesmivel, hogy nagyon nagy divat ma a világban az ilyen több ezer négyzetméteres nagy ilyen blockbuster kiállítások, híres pop idolok, például a David Bowie, vagy, vagy pedig ilyen titanik és egyéb érdekes témák, amik nagyon látványosak meg lehet csinálni. Na most mi ide e, az, az állandó kiállítás. Az állandó kiállítás Igen? miből fog állni? Az állandó járítása végig sétálhat a zenetörténeten az őskortól, tehát a, a, a mágia időktől, a, a zene körülbelül akkor keletkezhetett, mikor az ember elkezdett kommunikálni a transzcendenssel, és tehát csak, hogy érzékelhessék a hallgatók is, itt lesz egy, egy ilyen erdő hangulat, egy őserdő hangulat, lesznek dobok, dobokhoz oda lehet menni, többen is látogatók közül, és akkor elkezdenek valamilyen ritmust játszani együtt, és akkor erre a ritmusra mindenféle érdekes ilyen totemisztikus jelek jelennek meg. Tehát hogy megéreztetni ennek a közösségi zenének a közös nyelv, és a közös nyelv a, mondjuk így az istenséggel. És természetesen egy, egy csomó olyan apró tudás is ott elrejtünk, a természet hangjaitól kezdve, a az emberi agyra gyakorolt hatása, meg a, a magzat, ö, hogyan, hogyan ér, ér, éli meg az első zenei ö, élményeket. Tehát lesznek ilyen kis elmélyedési pontok, és mindig lesz egy nagy élmény abban a térben, ami, ami úgy lenyűgözés, és meg is érezteti. Az időszaki De... kiállítás mennyi ideig tart? Az időszaki, azt, azt egyébként néhány hónappal később nyitjuk, mint a mint a megnyitó, megnyitó lesz, és egy körbe fél évig mi úgy tervezzük, és aztán szeretnénk azt utasztatni. Tehát vinni itt Magyarországon is még... Tök, részletkérdés, tök de mégsem részletkérdés. Igen. Aki elmegy majd a Magyar Zeneházába, az csak oda bemegy, vagy belépti díjat fizet? Lesz belépti díj, de nem mindenütt, mert van egy szabatéri. Uh, de úgymond, például az a múzeumi magunk, rész, amiről beszélünk, az belépti díjas-e? Az belépti díjas lesz, viszont, viszont itt nagyon nagy szerepe van az ifjúság zenei nevelésének, tehát uh, szervezzük is és várjuk is. Majd okay, az még, még, a, a, a, még a föld alatt vagyunk, vagy most már a földszinten? Uh, még a föld alatt maradjunk a föld alatt egy pillanatra, hanem ott lesz egy hangdóm is, ami olyan, mint egy planetárium, úgy néz ki. Uh, bemész a közepébe, mert, hát, itt Körülbelül beférnek oda, és akkor körben rengeteg hangszóró, egy egész különleges hangzás minőséget ad. Jó, ha itt tartunk, aki, aki rámegy a Facebook oldalatokra, azt látja, hogy ott már zenészek megfordulnak, énekelnek, igen. zenélnek. Ez milyen igen. célt szolgál? Ez most egyelőre promóciós célt szolgál, részben minél több muszikusnak, jelentősebb, kevésbé jelentős, mindenkinek szeretnénk megmutatni, már épülőben a házat el. Egyrészt, hogy szeressék meg, másrészt, hogy gondolkozzanak saját projekteken is. Tehát mi, mi nagyon szeretnénk nyitottak lenni, ez az üveg koncepció, ez, ez egyben az egész háznak a, a, a, a lelke. Hogy ez nyitva van, ez a közönségnek nyitva van, az előadó művészeknek, az alkotó művészeknek, erre a hangdómra lehet komponálni például. Tehát el tudom képzelni, hogy jön egy fiatal zeneszerző csapat. Aki okay, ezt a hangdombot hogyan képzelje el? Én láttam, de hogyan képzelje el, aki most bennünket lát, hallgat? Ez, ez olyan, mint egy tápolna. Tehát nem megyünk a 2 kettő szintre, és egy ilyen egy kicsit misztikus hangulatú, kupolás, kápolna-szerű térbe érünk be, a közepén leülünk, vagy állunk, ezt majd meglátjuk, és körbe-körbe meg ezek a, ezek a bizonyos hangszólók és ez egy ilyen, ilyen hangulatot fog adni. Leginkább a, a planetáriumhoz tudom hasonlítani. Hát, talán már mindenki volt már, ugye nézi a csillagos eget, tehát itt nem a csillagos eget nézzük, bár azt is nézhetjük, mert mondom, betíteni is tudunk a kupolába, hanem a, a hangokat. És még még engedj meg egy, egy mondatot ehhez, hogy, hogy szeretnénk a, a hangoknak visszaadni a régi dicsőségét, mert hogy a vizualitás annyira elvitte az embereket a hangoktól, hogy sokszor már nem is figyelnek oda a hangokra, és mi ezt szeretnénk megmutatni, hogy a hangok világa az legalább annyira értekes, mint Akkor a menjünk el a világ. Igen, a földszinten az a leghagyományosabb, ha szabad ezt mondani, ott lesz egy kb. 300 fős ültetve 300, állva 500, tehát nyilván olyan könnyű zenekoncert, ahova sokan jönnek, ott 500-an beférhetnek, ez egy üveggel körülvet, a vajdahunyad várára és a Liget fájra néző nagyon szép. Tér, ahol, ahol hát sajátos koncerteket szeretnénk adni. Ezek a sajátos koncertek, ezek, ezek azt mutatnák meg, hogy a zene egy is oszthatatlan, tehát a, a jó zenék, azok akár össze is függenek egymással. Ez nem minden koncertre lesz jellemző, hogy egy klasszikus is, meg egy, egy népzenész, vagy egy, vagy egy fúziós zenész, vagy tudom én, egy, egy jazzzenész. Együtt lesz, de mi azért szerettünk ezeket a találkozásokat. Egy ilyen crossos, nem crossover, de mégiscsak a utaknak a kereszteződését szeretnénk itt megmutatni. Lesz egy kis terem, egy nagyon kis termünk ott, egy 120 fős, ami egyébként egy jó méret, mert ott a workshopoktól kezdve kis koncert, vagy réteg rétegkoncertekig mindenfélét tudunk csinálni. Az emeleten pedig lesz majd, ahogy itt fogalmaztál a kalapjában alapjában, könyvtár, múzeum illetve koncertpedagógiai terek, valamint az így van, így van, van még egy mezzanin is ugye a kettő között, ami, ami pedig hát egy ilyen zenés-kávézó lesz ö, ö, szép terasszal a ügyet felé. Egy személyes Én kérdést ér, engedjél, meg nem, éve. itt hogy eddig nem lettünk volna személyesek. Én emlékszem, hogy a Zeneakadémiától való megválás az nem volt, egy automatikus folyamat, és hát a Zen Akadémia rektorának lenni, és ennek az intézménynek az igazgatójának lenni, mind a kettő a zenéhez kapcsolódik, de egészen másféleképpen. Igen. Ez az Igen. átállás, ez könnyen ment? Hát ez nézd azért, közben, közben eltelt hát, hét év tulajdonképpen mert amikor én a liggettel elkezdtem foglalkozni, szinte szerűen akkor, akkor én nem tudtam, hogy én ezt valamikor vezetni fogom, ezt, a, ezt az intézményt. Rektorként arra jöttem rá az idő folyamán, hogy ez a szép dolog, hogy, hogy mit hatalmas, és egész Európa és az egész világ csodálatos zenei egyetemeket alapítanak, meg ápolják a nagy, nagy hagyományokat, de, de hogyha nincs, közönség, ha nincs, nincs az ifjúság, tehát nem előről kezdjük akár az óvodától, vagy a, a kisiskolától. Akkor, akkor a végén ez teljesen elefánt válik. És én tényleg az utolsó éveimben, rektorként ezt éreztem, Mégként engedjék hogy egy, azért egy picit kiegészítsek, mert a mondatod után mindenki azt hiszem, hogy, hogy engem akkor kirúgtak az ennek az eljáró, hát nekem lejárt. Nem, a lejárt a mandátumom. A a, lemez, mert a második mandátumom lejárt, és bármennyire is szerettem volna, mert őszintén megmondom, hogy nagyon szerettem volna, hiszen a pont a felújításnak a, a viadalmas befejezésekor, hát kellett vennem a, a kalap de hát ezt nem lehetett a törvény, nem tette lehetővé, akkor volt egy, egy vákumidőszak, ami, ami, amit nehezen éltem meg, mondom szintén nem a hatalom miatt, hanem valahogy annyira a tíz évig ebben a csodálatos nagy projektban éltem, és aztán közben jöttek nagyon érdekes dolgok, például hát elsősorban a zeneházai, és akkor valahogy úgy rákattantam is és egyre inkább beleszerettem, úgyhogy most már, most már valóságos szerelmese vagyok ilyen öregkori uh, igen, igen, igen, ezt mondtad a bejárásnál is, ez nem maradt nem haladt el a fülem mellett észrevétlenül igen. a Persányinak a jó indulatát és vendégszeretetét élvezve én néhányszor voltam a biodomban is, meg voltam ott különböző gyerekintézményekben egyéni tárlatvezetéssel és akkor az ember rájött arra, hogy az összes pozitívumával, negatívumával, és most nem a legutóbbi zöngékre e, utalok, e, yeah. Azok, tehát ezek mind, nem a szó biológiai értelmében, de szellemi értelmében mindenféleképpen a Persányinak voltak és lesznek a gyermekei, független attól, hogy bizonyos fázisokban ő már nem, mint főigazgató fogja ezt ápolni. Mindaz, ami a zeneházának az indulásával lesz kapcsolatos elnézést a párhuzamért, Igen. és elnézést, hogyha ott a Persányi személye kapcsán bármi is félreérthető, ilyen szándékon e, szóval Mennyire nem, nem. a te gyereked, ez beleértve azt a félelmet, hogy ilyen gyermeket, szíves elnézést a fogalmazásért még nem nemzettél? <gül> igen, igen, ö, már nem annyira a gyermekem, mint a zeneakadémi. A zeneakadémiát, hát most erős túlzás, és biztos rengetegen meséljük a ezt hallgatják, azért azt egyedül csináltam, egyedül futottam meg, szóval egy, egy, egy, egy kicsit, szal futottam elől, és utána aki tudott vagy akart, az futott utána. De a zenakadémiának a szelleméhez nem kellett, tehát ahhoz nem kellett úgy hozzányúlnod, nem, igen, itt a szellemet igen. te magad kreálod? Igen, ott ugye egy reformról volt szó, itt a szellemet én magam kreálom, hát de erről a magam Azért ez egy, ez, egy, ez egy kis csapatot jelent, azért van nekem egy fiatal kollégám, Horn Mártonnak hívják, aki a, a Városlig ezértje oldalánról gondozza ezt az egész projektet, mondjuk így, hogy projektigazgató, ugye ő is benne lesz ebben a, ebben a Magyar a non-profit KFT-ben, őtőlem nagyon sokat kapok segítséget is, mert hát, ahogy egy az ember öre öregszik, lehet, hogy demokratikusabbá válik, lehet, hogy van, aki fordítva, de én, én mindenképpen, szóval a, a, a külső tanács, a, a lelkesedés, tehát inkább, inkább egy szikra vagyok én most már, mint a láng, az az érzés. Én ezt értem, de annak a, a felelősség a szó legjobb és legrosszabb értelmében, hogy a dolog azt követően, hogy belesz kapcsolva Igen. a véráramba dobogjon ez a szív és működjön, Igen. Ez azért egy olyan felelősség és egy olyan lehetőség, amivel ma Magyarországon, azon a területen, ahol te dolgozol, 12-1 tucat ember nem fog rendelkezni a közeljövőben. Igen. Ez, ez így van, ez így van. Ennek érzem is a súlyát, csak hála Istennek én mindig olyan naív és lelkes típus voltam, hogy a, hogy a zeneakadémiánál sem... Jó, egy dolgot áruljál e tekintetben. El, el fog készülni a zeneháza belekerül majd a programfüzetekbe, ott lesz az interneten a programja. Látni fogják Budapesten, vidéken, az országban és külföldön. Mi lesz, mit szeretnél, hogy, hogy, hogy mi legyen ebben olyan, hogy mindig legyen ott ember, aki vagy valami konkrét dologra jön, vagy pedig csak a házzal akar megismerkedni, aminek következtében azt fogad érezni, amit szoktak mondani, hogy él a ház. Ha, ha, ha valóban a ház él, tehát hogyha nem, nem azért jönnek ilyen-olyan sztár uh, miatt jönnek, vagy ezt vagy azt meghallgatni uh, jönnek, tehát ha nem azt nézik a műsorfüzetekben, hogy ma este x játszik, ezt is nyilván ezt fogják nézni, de az, hogy jó, jó oda menni, mert mindig történik valami, meg, meg ha viszem az unokámat, az is kap majd valamit ott a, a játszósarokban, lesz egy, egyébként egy hangszer laborunk, azt nem is említettem, hogy így lehet érdekes szerkentjük, hangzó szerkentjüket kipróbálni a gyerekeknek, tehát ez egy nagyon gyerekbarát intézmény lesz, tehát hogy a, hogy a, hogy a ház, hogy újé a ligetben nagyszerű, tehát hogy ez a régi élmény legyen meg itt, de, de egy magas szinten nem gagyi módon érezzük jól magukat az emberek, és, és, és imádják a zenét ugyanúgy, ahogy én imádom is, mert nagyon sokan rajtam kívül, tehát ennyi, ennyi. Valójában minden zeneintézménynek a társintézménye lesz abból adódóan, hogy azzal a profillal, amivel rendelkezik olyan profillal, más nem, és ebből adódóan együttműködni akar és nem versenyezni? Így van, nyilván, a, nyilván az úgy, a kicsikkel jobban fogunk tudni együttműködni, átveszünk programokat, akár közösen csinálunk programokat, ilyen, ilyen kísérlet és beszélgetés már el is hangzott több alkalommal is, illetve én, én fölvállalom azt, és ez most nem egy ilyen, ilyen belisporozom a patámat a gidáknak a sajtajánál, hogy, hogy a előszobája vagyunk a külpárnak, a, a, a, a meg a zeneakadémia, szóval a, a, a, a magy helyeknek és, és előkészítjük olyan emberek, akik esetleg oda nem járnak, előkészítjük a, a, a talajt nekik. És hát még van egy, ami viszont egy ambiciós dolog, hogy hát ezt a fantasztikus magyar zenei életet, és, és főleg a tradíciókat, azokat hát megpróbáljuk a, a külföld felé is sűrítve előtárni és propagálni. Mert az, ennek a háznak az is, tehát egy, egy üzenőház is lehet és szeretném, ha az is lenne. Ha jól számolok, akkor még durván 13-14 hónap. Igen, igen, igen. Legyünk optimisták, én, én bízom egyébként bennem most éppen egy közbeszerzésben vagyunk, mert a belső dolgokat is közbeszeresztik mikkel külön, hát azt én ismerem már az egy időből, az egy a három hónap, de közben az építkezés persze zajlik, úgyhogy csak a, a mi púzusunk és a vérnyomásunk emelkedik ez alatt az idő alatt, de de előbb vagy utóbb azon is túl lesz. Csak félreérthetően lehet mondani, de én nem félreérthetően mondom, hogy ez bekövetkezik majd az átadás 2021. decemberében, akkor az ne felettesse azt, hogy a zenekadémiával ez nem történt meg, de tudja úgy a helyére kerülni a zenekadémia is, hogy amikor ezt átadod, vagy a te jelenlétedben átadják, akkor annak a fájó emléke, ami teljesen érthető, hogy miért hagyod benned fájó emléket, az is elmúljon. Köszönöm szépen, ennél jobbat és szebbet nem is tudtál volna kívánni. Át. Sejtem, láttam, láttalak téged, meg hallottalak téged, amikor erről beszéltél, és az mélyre mutatott. <gül> Így van. Hát Én már Köszönöm Lehet szépen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Önök Bata András hallották. Magyar Zeneháza a beszélgetést a Városliges ZRC támogatta. Két vagy három perc zene, és utána felhívom Nemes Gábort 061-877-0877. 1877-0877. Thank 877-0877, senki többet? Lenne. A vonalban Nemes Gáborral beszélgetek, vagy ő beszélget velem? Nézőpont kérdése. A világról alkotott képedet és a magadról alkotott képet mennyire alakítja át ez a kibabrált vírus? Hát az utóbbit nem nagyon, tehát... Nem hiszem, hogy az én koromban már nagyon változik az ember. Figyelj, Gábor, egyszer csak azt mondod, hogy mégsem ész be az uszodába, mert mégsem ész le az utcára, merc. és egyszer csak azt mondod, hogy hát nem, es, nem is gondoltam volna, hogy én ettől a vírustól így elgondolkodom, hogy mit, mit éve megyek. Ez, ez nem így van, mert valóban nem megyek az uszodába akkor, hogyha magamnak egy egy egy határt, hogy azt mondom, hogy hát amikor már ö, ö, most akkor csak Katalóniáról beszélek. Amikor Katalóniában naponta ö, mondjuk 8000 ember, tehát nagyjából akkor, mint és 7,5 uh -huh. a az új fertőzőt, tehát amikor látom, hogy eksploncés nő, <gül> Ré, amikor elmegyek az uszodába és, és, és azt.. Megni ne hogy hogyan tudom, hogy az öltöző mindig a gyenge pont. Igen. Tehát. Hát vagy az Hadd mondjuk egy konkrét példát. Én e szaunázni is szoktam menni, most is fogok menni a Monparkba. E ott ki van írva, hogy hárman lehetnek bent. E én, amikor ott voltam hosszú időn keresztül, ez talán két hete van így, e körülbelül, hogy ki van írva, e senki nem tartotta be aztán voltak emberek, akik erre finoman felhívták a bentiek figyelmét, akik bejöttek, akkor azok vagy odafigyeltek, vagy sem. Akkor például egyszer bejött egy kislány, egy 18 éves lány, és a kinti fiatalember azt mondta, hogy elnézés, de hát ő azért várakozott itt, hogy három legyenek benne, mire mondta a leányzó leány, hogy itt soha senki nem tartja be a szabályokat, nyugodtan jöjjön be. És én, aki korábban erre, ha nem is hánytam fikjet, de nem biztos, hogy felt példa példamutatóan viselkedtem, múltkor kétszer szoktam szaunázni, benéztem, sokan voltak, többen mint hárman, vártam egy ideig, és utána hazamentem, úgy döntöttem, hogy betartom a szabályokat. Nem is feltétlenül azért, hogy ne betegedjek meg, hanem hogyha ez a szabály, akkor ezt betartom, hogy vajon három ember mennyire fertőzi egymást, és mennyire különbség négy, nem tudom, de megmondom neked őszintén, hogy volt bennem valami megnyugvás, miközben volt bennem valami rossz érzés elő Lagyom, hogy én legyek a negyedik, vagy miért nem szólok valakire, amikor többen voltak benne, mint ahányan lehettek volna. Erre utaltam akkor, amikor azt mondtam, hogy ére téged saját magaddal kapcsolatban. Bár lehet, hogy te mindig fegyelmezettebb voltál, mint én. Nem, nem, e ezt így értem, ez, ez igaz, így persze természetesen változás van, és ugye e ezek ilyen ellentmondásos dolgok, mert egyrészt, e nem csak én, hanem az egész világ e kevésbé veszi komolyan az egyébként sokkal súlyosabb helyzetet, mint, mint tavasszal. Másrésztől meg, meg bizonyos dolgokat most már tudok, és, és, és racionálisan döntöm el, vagy racionálisabban döntöm el, hogy, hogy mit teszek, mit nem teszek, védekezek. Korábban ezek, ezek inkább ilyen, ilyen hasztaütés területek voltak, vagy, vagy, vagy legalábbis nem voltak teljesen A mostani katalóniai helyzet az első periódus katalóniai helyzetéhez képest mennyire más? Mennyire ugyanaz? E, egészen más. Tehát a korábbi, a, a korábbi helyzetben az volt a jellemző, hogy iszonyatos halálozás volt. Hát tudnék az a öregek otthonában tűnök tehát rengeteg, rengeteg idős ember meghalt. Most, legalábbis eddig a, a fiatalabb korosztálynál van, de egyébként, de, de kúszik föl. De, egyébként de, de hogyha a halottak számát, számát veszett figyelembe, akkor egyébként e, hogyan viszonyul az első periódus, a második periódus? So, hogy Magyarországon hát ezt sokkal ezt több. Igen, itt, itt sokkal kevesebb. Uh -huh. Itt sokkal kevesebb. Egyelőre, tehát Mondjuk lehet látni, hogy, lehetett látni, hogy a fertőzöttek először néhány hete, most pontos nem emlékszem, a 9-től, én, 19-es korosztályba voltak, aztán úsztak fölfel, és most már a, a 40 fölöttiek a fertőzöttek, az új fertőzöttek zöme. És hát ebből ki lehet számolni, hogy mikor érje el azt a korosztályt, amelyiknél már azért a sokkal magasabb lesz. De most mindenképpen alacsonyabb a halálozás, bár, bár sok, elfogadhatóan sok, és hát fél, fél Spanyolország le van zárt. Pont ezt hát akartam kérdezni, hogy mik az aktuális van. játékszabályok ott, ahol te élsz? Na most ez nagyon érdekes. A kormány ugyan vészerzetet hirdetett, ö, és ma lesz a parlamentben, ugye két kétre az maga saját hatáskörén belül, mert teheti, azon túl már kiter kérne a falla, meg. Uh -huh. ő azt mondja a, a kormány, hogy, hogy előttek fél évre akarta, tehát hónapra, május 9-ig, most a az ellenzéki néppárt uh, düdögött, hogy hát az sok lesz, akkor azt mondta, hogy jó, hát akkor legyen csak március 9-ig, uh, és uh, ma lesz erről a szavazás, vagy legalábbis ma lesz a vita. Március 9-ig ez hogy van? mert mert, elevek, mert az, az, az négy hónap. Úgy, igen. Igen, az négy hónap, eredetileg hat hónapot akartak. Mm -hmm. A, a, a néppárt azt mondta, hogy két hónap, vagy nyolc hét, és erre akkor azt mondta, hogy nagyon jó legyennék. De ez azt jelenti, és, és ez, ez a lényeg, hogy a vészerzet, ez egy jogi alapot ad, elben neki is, már a kormánynak igen. és a kormányfőnek, de a gyakorlatban visszaadták az összes egészségügyi jogot, a tartományoknak, a tizenét tartománynak, a tize -tartománynak és, és ez azt jelenti, hogy, hogy mindenki maga dönti el, tehát a Spanyolország fele lezárta magát, egy része a, a, a tartomány zárta le, egy része a tartományokon belül. Hogy, hogy van ez, ahol te élsz? Mik az aktuális mi, játékszabályok? Itt ma lesz, hát itt, itt ma lesznek nagy változások, én ma fogják bejelenteni, hogy, hogy valószínűleg itt is lezárás lett, tehát lezárják. Külön. Mi van ma? Azt még nem tudom. Aztán, hogy mi lesz holnap? Ma, azt az, majd... van, tehát ma az van, ma az van hogy, hogy ugye a vendéglő bárok teljesen be vannak zárva, és este kiállítják. Az lehet. Este Az lehet. Este tíz Este tíz óra Meddig? tilalom reggeli. Meddig? Reggel arra volt szó Franciaországban, emlékeim szerint, hogy meghozták ezeket az intézkedéseket, nem, ez Szlovákiában volt, meghozták az intézkedéseket, de a miniszterelnök nyilvánvalóvá tette, hogy a nép önuralmában bízik, nem fognak rendőrcsapatok járkálni az utcán. Hogyan van ez Katalóniában? Hát egyre még nincs nagy tapasztalat. Ugye vasárnap volt az első ilyen lezárás, hát azért az utcák nagyrészt... Hát Milyen az időjeles? Én... Most ugye hát ma, az ma, ma jó lett, ma, ma 21 fokot jeleznek előre, és napszítés. Hogy lehet rávenni ipart. a katalánokat arra, hogy nem menjenek este el? Hát ö, súlyos mindetések belengedésével... Mennyit? Mi? Mennyit kell ö... kicsengetni. Hoppá, most, most, most megfogtál. Nagyságrendileg. E, azt hiszem 300 euró, de, de nem, nem emlékszem rám. Mert azért, azért 300 euró, euró nincs euró mindig az embernél. Azért az Nem, az nincs az nincs nincs, a nem erre, tehát, tehát ez, nem, ez nem úgy néz ki, hogy elkapják a Tudom, azért, tudom nemít, értem, értem. Ez. Nézd, én semmilyen tapasztalatom a következő. Hétfőn este operában voltunk, uh -huh. ami, amit direkt lerövidítettek, kihagyták Döngyövanunkat, ahol az utolsó szektek amit én nagyon nehezményeztem, és. Hogy befejeződjön eh, időre? Van. Így van, igen, igen. Tehát titkos befejeződött már, akkor, az már, és eleve az ugye ki van azból, hogyha kulturális eseményről mész, és van erről jegyed, akkor azt, azt elfogadják. Uh -huh. Tehát én persze legálisan uh, gyalogoltam hazafelé, vagy gyalogoltam. És hazafelé. meg se hogy kihagyták ezeket a jelentéket az operából? Nem nem, ja, nem, nem bejelentették. Já... Nem de be, egyébként azt kell mondjam, hogy... A játszatott volna gyorsabban a is a zenekar. Igen, igen, láttam. Hát például a szünetben nem volt, iszonyúgy gyorsan átrendették a színpadot, és addig tartott a szünet, amíg átrendezik a színpadot. Ez zseniális. E és csak egyszer, de, de egyébként azt kell mondjam, hogy, hogy láttam én már olyan gondzsóvanyt, ahol tényleg a az a zárófegszete, tehát azzal befejeződött, hogy a me meghóa, vagy elviszik az ördög a a, a Don Juan, de, de nem. És akkor utána az a nagyon szép tíz-tizen valány teprezáró szexet, az akkor lemarad. Tehát ez, ez fölött, lett, de itt tudjuk, hogy nem azért volt, mert ez volt a rendező koncepció, nem azért, mert, mert egy nap előtte voltak. Tehát a, akik még előző nap voltak, azok még az egészet láttak. Na most, most, amikor jöttünk haza, akkor az utca feltűnően üres volt, de azért nem volt teljesen üres, és ott azért néhány néhány györdeckás fiatalot elhúzott mellettem, gondolom, hogy nem az operából jöttek. Tudja, igen? Tehát, de azért nagyjából betartják. Ugye az a nagy baj, hogy például amit teljesen betartanak, amit egyértelműen be lehet tartani, például, hogy a párok és vendéglők be vannak zárva, nem hozott eredményt. Tehát ezek minden tartományban más. Madridban már korábban volt éjszakai kiállási területen, és korábban voltak mindenfajta korlátozások, tehát lezártak bizonyos részeket, de ott például engedik a vendéglőket és a, a bárokat, hát addig, ameddig a kiállási nem lép életbe. És úgy tűnik egyébként, a számokat nézve, hogy ott az valamilyen eredményesebb volt. Tehát volt egy idő, amikor Madrid nagyon rosszul állt, most Madrid egy kicsit jobban áll, nem áll jó, de jobban áll, mint, mint De Nem lehet igazán tudni, hogy Munka, mi az, dolgoz, ami... a Mekkora része van a munkának megszüntetve, mekkora működik online, és hányan járnak? Nem úgy értettem, hogy... Semmennyi sincs megszüntetve, persze propagálják a, a, az online dolgozást, hogy maradjanak otthon, de aki dolgozni akar menni, az mehet. Kivéve hát természetesen a turizmus meg a, meg a vendéglátás mert az legalábbis is. Iskolák? Iskolák azok működnek, óvodák működnek, egyetemek? és nem is akarják lezárni. Egyetemek nem. E, hát megint Katalónia most, csak Katalóniában az egyetemek általáltatávodtatás. Mit gondolsz, miközben nem vagy bát, ezt mi fog változni holnaptól? Le fognak zárni bizonyos területeket, szerintem bezárják a sport és kulturális életéseket, nagyon nem akarják. Tehát a, a kultúr, vagy még az is lehet, hogy a kulturálisokat meghagyják. Nagyon, nagyon igyekeznek, tehát tényleg a kulturális létesítményekben mindent betartanak, tehát olyan nincs, mint nálad a szaunában. Tehát minden második, vagy minden harmadik helyet adnak csak el azokra a székekre, amelyek, amelyek Kettő, kettő Azt árult az Gábor, az hogy az pontosan fejlőnye. utaltál arra, amit én is tapasztalok, te ezt teljesen rendjén valóan találod de a te logikai rendszeredbe teljesen belefér, hogy az első és a második periódus ki tudja, hány lesz még, ki tudja, élni fogunk-e még akkor, mert ugye ebbe bele is lehet halni, hogy az első... Nem és a... tervezem. Én ezt értem, nem is ezt akartam ki, csak utalok arra, hogy minden nap kísérleti visor, minden nap utolsó adás. Szóval, hogy... De nem egyfolytában ott van, tehát én egyfolytában nézem magam, mert hát ugye most már ez egy egészen más periódus, mint korábban, most már lehet beszélgetni. Tegnap itt javították a pultot, és egy hozzám nagyon közel álló fiú volt, aki dolgozott, és volt egy társ, aki beszámolt arról, hogy hogyan esett át a járványon, és azt olyan érzékletesen mondta, hogy hát ez nem maradhatás nélkül. Tehát már láttam magamat, amint levegő után kapkodok, ami nem jó, mert a tüdőmmel eddig olyan nagyon sok probléma nem volt, és fuldokolni azt nem nagyon Szerettem, anyámra emlékszem, és az nem volt egy jó látvány. De visszatérve arra a fősorra, még mielőtt itt teljesen elborongok, hogy az teljesen természetesnek és a saját logikai rendszerébe beilleszthetőnek látod el, azt, ahogy az első és a második periódus különbözik egymástól. A tekintetben, ahogy akkor lezárták, most pedig nem zárják le a világot. Hát nem, hát nyilván vannak tapasztalatok, le fogják zárni. Tehát ezt nem úsztuk. Jó, de ugyanúgy, a munka, ugy, ugy, ugyanúgy be lesznek zárva iskolák, ugyanúgy nem lesz adott esetben, tehát a munkahelyeknek a, a, a, a, a munkavégzése ugyanolyan mértékben lesz más, mint korábban, hiszen nálunk Magyarországon éles különbség van az első és a második periódus között e tekintetben. Gazdasági törvényszerűségekről beszélnek, amit az embernek az esze megért, és ugyanakkor azt mondja, hogy ezek szerint a halottak száma kompenzálja azt, hogy egyébként egy ország Ilyen mértékben e, kerülhet szar helyzetbe gazdaságát, illetően egy járványokon. Szóval én azt hiszem, hogy, hogy itt két különböző dolgot, tehát én nem vagyok otthon, de amit látok így, így a sajtóból, médiából, a, a magyar kezelés az, az, hogy úgy mondjam, nem teljesen logikus, mert nem tűnik kezelésnek. Tehát e, állépések vannak. Itt viszont e, a döntések e, helyi szintre vitele, van annak veszélye persze, hogy ilyenkor lehet, hogy egy kemény központi kéz kéne. De, de azért, hogyha ha jól működik, és ahol jól működik, ott optimalizálni lehet a döntéseket. Azt, azt nem Gábor, hiszem, a hogy jól hogy működik, az mit jelent, hogy valamilyen százalék alá esik a, a fertőzés szám? Hát persze, hát amikor a, ugye azért lépnek itt is, itt, itt is azt mondták, hogy nem, nem soha. De hát amikor elkezdődött exponenciálisan nőni, a, a, a, akkor ezt csak matematika kiszámolták, hogy egy idő után ebből nagy baj lesz. Nézd, itt ma azt hiszem Katalóniában 46 os az intenzív ágyak kihasználás. 46 án az intenzív ágyaknak ma COVID-os betegek vannak. Ez azt jelenti, hogy ha ez így megy tovább, akkor meg lehet mondani azt a napot, amikor az intenzív ágyak betelnek. Ugyan sokkal jobb a helyzet, mint Magyarországon, itt-itt van személyzet az ágyakhoz, meg egyébként is hát azért az egészségügyi rendszer egy, egy nagyságrendel jobb, de azt mondják, hogy ezt nem lehet. Tehát, ugye három mutató van. Az egyik, hogy, hogy a százezer főre jutó fertőzések bizonyos időn belül, a másik, hogy a, mi az a bizonyos, nem tudom mi a magyar megfelelő a. A, a reprodukció. A fertőzés is tehát tehát hogy, hogy egy ember hány az az le, fertőznek, az az R. hogy Igen. Igen, az R, és a harmadik, az intenzív vágyaknak a, a ö, elfoglalt, hány részázaléka fogják az intenzív vágyaknak a betegek. Most, ha ezeknél ezek, ezek meghatároznak határokat, és ha valamelyik a három körül átlépi, akkor lépni kell. Na most ez így logikusnak, törvényszerűnek, átláthatónak, Tűnik, ráadásul tektelnek, és ráadásul minden nyilvános, tehát hogy mondjam, az emberek számára belátható és átlátható dolgok történnek. Ettől még az emberek nem boldogak, ettől még sziggyák a központi, a helyi, a nem tudom milyen válságkezelést, nyilván joggal, nyilván Spanyolországban, ahol azért ma már ez látszik, hogy, hogy a válság vagy, vagy a járvány jelentős részben, részint családokon belül, személyes kontaktusba részint a, a, a fiatalok, hát most nem tudok jól szutani, hogy bulizása Jó, de arra, amit az előbb mondtál még, és hogyha ö, ö, relatíve, ahogy fogalmaztál, nem szó szerint ö, optimálisan működik a járványkezelés, akkor mi a frázkonyhód kritizálnak rajta? Nem, nem működik optimálisan. Mert a, mert a, a Pudin próbálja az evés. Tehát hiába. Mi nem működik hiába optimálisan, mondják... Gábor? Mit szidnak? Az nem működik optimálisan, hogy például a héten, tehát ugye mindenütt mások a szabályok, és akkor mindenütt be kell tartani a szabályok. Uh -huh. Elvben és akkor elben. Igen, nem, de addig az a szabály, például, hogy lehet 100 fős rendezvényt tartani, hogyha ez a rendezvény szervező részlegnek csak a 30%-a. Tehát egy, egy 300 fős terembe, 300 fős intézményben, lehet egy százfős rendezvényet tartani. Na most ez, ez, ez egy százfős rendezvény az úgy, ahogy van, nem jó. Tehát ugyanakkor ugye hat embernél több nem jöhet össze. Tehát vannak ezek a kiskapuk, és, és ez nehéz nehéz mit csinálni vele, de még egy, még egy nagyon borzasztó dolog van, és hogy tulajdonképpen ez jobban befolyásolja az embereket, mint, mint az egészségügyi helyzet. Hát azért Ugye azok a boltok, azok a vendéglők, azok a bárok, azok a kultúra együttetnyek, amelyek bezártak, ezek tönkre nem. Tehát ha már egyszer ö, valami megtörtént, azt nehéz visszacinálni. Tehát egy, egy, egy e, e, e, halászléből nehéz utána akváriumot csinálni. Tehát vannak ilyen végzete, végzetes dolgok. Lehet, hogy majd utána valaki más megnyitja azt a boltot, amit a bezár mellettem, de az, aki eddig ezt a boltot vitte, az köszönjük szépen tönkre nem. Még úgy is, hogy vannak állami segítségek. Tehát még úgy is, hogy, hogy nagyon komoly ö, központi pénzek mennek arra, hogy a munkaerőt megtartsák, vagy, vagy ilyen kurcárbelte, tehát ö, rövidített munkaidőre, vagy, vagy, vagy nulla munkaidőre, de fizetés, fizetés fizetett szabadságra küldjék. Ezek a programok is részint mennek, részint kifújnak, részint ezek sem működnek tökéletesen, azért Panyolszágon semmi sem működik tökéletesen. Tehát ez, ez így, azért nem Németország. Ami a víruskezelést Németország. Majd nem én azt mondom, hogy a tökéletes alatt úgy értem azért, hogyha a Németországban hoznak egy rendelkezést, azt nagyon nagy százalékkal betartják. Most hozhatnak rossz rendelkezést, vagy nem hozhatnak rendelkezést, amit be kéne tartani. De hozzák, betartják. Egyébként viszonylag, most egy kicsit ellenmondott önmagamnak azért, az, hogy itt az utcán gyakorlatilag, 99%-os a macviselés, most már több mint két hónapja. Ez azért egy, egy eredmény, mondom figyelme, hogy 2194 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzés, ezek a. Tehát ezt most tették közé 15 percen órája. Ezzel 68.127 főre nőtt hazánkban a beazonosított fertőzöttek száma, elhúnyt 56, többségében idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 1634 főre emelkedett. Amikor Orbán Viktor arról beszélt, hogy majd figyelni fog a halottak számára, akkor emlékeim szerint 500 vagy 600 halottról volt szó. Azóta ez több mint ezerrel nőtt. 17.469 pedig már meggyógyultak az aktív fertőzöttek száma 49.024 fő, az aktív fertőzöttek 27 százalék az elhúnytak, 34 a gyógyultak, 29 százalék a budapesti, 3197 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 255-en vannak lélegeztetőgépen ezek a hazai adatok. Igen, hát a, a halálozási adatok itt most jobbak, viszont hát borzasztóak voltak. Azért egy Spanyolország, ami olyan, hát majdnem ötször akkor, mint Magyarország, mondjuk négy és... ...egész hétszer akkor, mint Magyarország, ugye azt hiszem most tartunk 35.500 euh, halottnál. De, de ezek, ezek elsőkör többség az első hulláma. Tehát itt a, az első hullámban napi, májusban napi ezer fő meg. Tehát itt, itt borzasztóan dühöngött. Most például Katalóniában a 20-30-as sávban mozog a, a halottak száma. Egyelőre. Tehát ö, nem lehet tudni, hogy mi van, és hát a, a, egyre többen vannak intenzíven. Tehát itt, itt azt hiszem, hogy egyébként a az a mutató, ami kiváltja az intézkedéseket, az récint az R, ami volt már 1,5 is a napokban, de most egy, tegnap 1,38 volt. Tehát annyian fertőznek tovább. És, és hát főleg ez a bizonyos 46 os Jól beszéltél, 5,5-szer akkor a Spanyolország. Ráadzítom, hogy na, so, még annál is nagyobb. Nem 5,5-szer, 47 milliót szoktak számolni, én a méretéről beszélek, nem a, nem, a, nem, a, nem a lakosair számáról. Ja. A mérete ha. az öt, öt és félszer. Jaj, igen. Hát az egy nagy ország minden. Itt, itt elindult reggel, és, és még másnap is vagyok. A, <sírt> a, <haz> a te hangulatodat Amire ritkán szoktak rákérdezni, de én szoktam. Mindaz, ami most ezügyben zajlik, mennyire rá, nyomja rá a béhegét? Tehát reggel, amikor felkezd, hanyadi gondolatod az. Mikor, jut a, mikor, jut, tehát mikor jön szembe veled először az a valóság, ami kint fogad, vagy akár már a, a, a belső terekbe is beitta magát? Hát amikor kinyitom a számítógépet nyilván, jó, hát. Nekem És az például otthoni létezésen mennyire hétköznapi. Nincs. Nulla. Vendégeket fogok-e. Nem... E? Hát ez, ez ugye egy kicsit. Ez azért nem jó kérdés, mert.. mert... Nem most komolyan mondom, mert, mert nagyon kicsi a szociális. Van. Tehát nagyon kicsi egyébként is a ahogy is mondjam, csak a, a szociális kapcsolatainak az a része, ami, az a, ami úgy néz ki, hogy valaki bejön a lakásba. Mert ugye általában Oké. Okay. a a beszerzés, a beszerzés, ami az élelmiszereket illeti, ma nagyobb el, mint korábban volt. Nem. Nem. Ezzel kapcsolatban hangulat sincs. Nincs. Nézd, nekem, nekem nagyon nehéz, azt ne, tehát ugye a, a, a feleségenek, életársának roppal nehéz megmagyarázni, hogy a, a család, az attól, hogy család az én végbeszélyfordrás. Én ezt értem, ezt múltkor is elmondta. Azt kérdezem, ha lemész igen, na most Igen, De ebben úgy belenyugodtam. Hát most mit csinálok, amiben amit az ember nem tud megváltoztatni, abba bele. Hát meg ők többen vannak, Mondjuk, mint te. Igen. Most az egy másik dolog, hogy azt például azért abban remélkedtem, hogy például olyan elemi dolgokba bele tudok folyni, hogy nem okvetlenül szükséges egészségügyi vagy, vagy, vagy a kórházsal kapcsolatos beavatkozásokat talán most jól lenne egy kicsit félretenni. Vagy például nem... Szóval egészen elképesztő dolgok vannak, ugye? Egy állami kórházban, ebben ugye szerintem az állami és magákorházaknak azonos szabályoknak kéne, hogy érvényesüljenek. Egy állami kórházban, ugye... Így Spanyolországban, a, ha például téged megműtenek, akkor a, a, az érettársad, vagy az anyád, apád, gyerekjel, akár közben lehet hozzá, és, és vele töltheti az éjszakát, az első éjszakát. Na most ez a magánkorázban is így van, de hát most azért én a magánkorászül lezárnám. Most például a feleségem egyik barátnét megműtötték, és, és három egymást követő éjszakán vagy, vagy, vagy, vagy nappal különböző barátnők köztük, a feleségem is ott aludtak, egy frissen műtött mellett maszk nélkül. Ugye a feleségem akkor jött, éppen vigyázott a két unokája, és onnan ment egyenesen a kórában. Az Én számomra ez, ez maga a horror, de úgy látszik ezt. De egyszerűen egy influenzánál nem szokták beengedni a... a ha lemezsz az utcára, Gábor, hány lehúzott red, ról ott látsz? Sokat. Hát ugye a vendégdők várott mint, Illetve egyszer igaz, mert, mert az nagyon mókás, hogy az egy asztalt a, a bejárathoz, nem mind, de azért nagyon sokan, csak ott rendelhetsz és elviheted. De, de volt is van lezárva nagyon sok... Meg, hát főleg az, ugye, amikor az ilyen turista negyedekből ahol a kiterjedett a, a turistákat hm. Illetve ez is érdekes, nem itt mellettünk van egy hostel, de ott valahol, valahogy vannak, hogy kik mennek oda. Hát ebben ugye jöhet a spanyolok, mert mindenki jöhet, meg látok néhány ilyen koffert húzó ö, embert, ö, tehát biztos van, aki, aki idejön. Ugye jönni jöhet. Jön, jön, jön, jön, jön. De a nagy, jelentős szállodák, azok mind be vannak Így aztán halvány gőződ nincs, hogy ahogy te egyébként decemberben haza szoktál jönni, haza jösszek, különös tekintettel arra hogy legutóbb, hogyan váltál a vírus túlszávával. Igen, hát nagyon-nagyon szeretnék. Mondjuk azért ez jellemző a magyar viszonyokra, magyar most a magyar viszonyok alatt az embereknek a gondolkodására akarok utalni, hogy ö, ö, családomból is mondták, hogy gyere. De, de, de, mennyire, de mennyire rögtön két-hét karanténban. Tehát ezt nem a magyar állam mondta, hanem a családom. Tehát magyarán bennük van, hogy hát jöttél Spanyolországból. Most ez, ezen azt se változhat, hogy Magyarország szerintem ma már sem se jobb, mint Spanyolország, de hát. De mutatja, hogy az emberek elgondolkodnak, vagy félnek, vagy átáltak vagy átálltak egyfajta üzemmódra, biztonsági üzemmódra. Már Magyarországon. Azt akartam neked mondani, hogy láttam az öcsédet, bár mindig tévedni szoktam, hogy ki az idősebb, de szerintem te vagy az idősebb. Ez a. Lényegesen, idősebb vagyok, igen. Igen ebben a horvát Lili filmben. Te is láttad. Én nem láttam, én, nem, én, én nagyon nem nézek, hát igen, ő volt, tehát igen, ez a gondol. felkészülés meghatározatlan ideig tartó együtt létre. Igen, nagyon igen, jól igen, alakította igen. az orvost. Szere... <gül> hát, de... Köszönöm szépen. Hogy a... mondjak el valamit, Figyelek. én is, én nekem is volt egy jelentős filmszerepem, igen? de egy újságírót alakítottam, amerikai újságírót. Ez mikor volt? Kínában. Ja igen, de amikor, Kínában. A tankon, amikor a voltál? Az, az az figyed, az. Az, az. Arra, azt nem tudom, Olyan büszke voltál magadra. Azért a nemesnek is van egy hiúsága. Bármennyire is szóval, szóval nem büszke voltam, hanem borzaszton örültem, hogy ezen részeltem. Akkor én nem Két rá. hónapja volt, két hónapja voltam, akkor Kínában és ritkán egy forgatáson bennél lenni egy stábba. Eh, eh, eh, többek között oroszokkal, akik, akik az amerikai katonákat játszották. játosztással. <gül> hát, eh, ez ez, ez, ez nagyon, nagyon érdekes élmény volt, tehát tényleg belemerültem egy olyan világban, amiről foglalmunk. Vigyázz meg Oké. Nemes Gábor, hallották, 9 óra 10 perc van, ha igényt tartanak rám, ami azt jelenti, hogy dumálni akarnak velem, akkor felhívnak. 061877, 0877. Ha nem tartanak rám igényt, magyarul nem akarnak dumálni velem, akkor nem hívnak fel. Nem hívják fel a 061877-et, et és akkor lelépek innen. Döntsék Éfél van a presszóban, leszó van, mondja, a passz erős, aki az es győztese lesz. 061-877-0877 hogy együtt itt vár meg és ott van, meg mellett neked mindegy pont jön az idő hogy megmondja nekem ugyanmitől dugulnak el szép folyó és lesz kocsára az egész távány. Csak kiön fölé, a kapukot párszor én nekivágok valami, kezembe a padó. 0618770877 először. 277, 08, 77, 0877, nem tudom hol tartok senki többet. Jó, hát nem kényszer a disznótor. Petmetenit, hogyha hagyja. Egyére nem tudom, hogy hagyja. De elvileg hagyni fogja ezt a számat, is ki nem állhatom. Miután a 061-877-0870 és senki többet sem reagáltak, nem garantálom, hogy petmeteni. Last Train Home című dalának végig itt fogok ücsörögni. Ezt onnan fúják észre benne, egy telefonálnak és én nem reagálok. Intéztem önök egy felhívást, ami arra vonatkozik, hogy 9 és 10 között, 9 és 10 között, ami most is van, 4-10 múlt egy perccel, hogyha netán én szeretnék maradni, és beszélgető partnereket keresek, hogy akkor ne akkor kelljen, ezek hármasok, Ketten telefonon egyedül én, egyáltalán itt most a pandémiából adódóan egyre kevesebb e, vendége lesz a stúdiónak. Akkor arra jelentkezni lehet a döröpontfialajanoskukancsímélet.com e-mail címen, név telefonszámon és valamit az illetően saját magáról. Ez az e-mail cím egyébként arra is vonatkozik, hogyha valami fontos üzenetet akarnak elrejteni a palacsba. A mai műsor elkészítésében Dani és a többiek. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, de aki ezt nem hangoztatja, az nincs tisztában az élet törvényszerűségeivel. Ahogy édesanyám mondaná, LöPa!